Okej, välkommen till ett nytt avsnitt. Avsnitt 25 av Bitter och Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja visst. Och Danne. Ja, jag Allt bra med Gubs. Ja, synd att klaga. Mm. Vi har ju fått lite snö. Va? Uh, inte här. Vart i helvete är du någonstans? Ja, ja, ja, jag bor fyra kilometer från dig. Nej, vad blir sex, sex kilometer ifrån dig. Och ni snö och inte jag. Ah, ja. Nej, det är, är rätt Det är i lördag. Så det har ju hållit sig kvar. För det var ju så jävla kallt nu. Ja, det är så sjukt. Det är så jävla är det sjukt. är söndags. Ja. Ja. ja, du ser. Kan här se det är snö? här, här är inne i stan är det kust. inget snö. Det, kan jag säga. det är ju mer eller mindre ute i kusten så är det snö. Mm. Ja, i Gottsund var jag ute och putsa. Där fanns det snö också om man... På vissa ställen för det var så ja, på. <laughs> det väl allunda sönder det. Varför känner jag ja. att Nico är lite förtagad på snö när han letar efter. När det liksom så här, det finns snö på vissa ställen. Nej, det är mer att jag är och putsar. Och alltid där jag är och putsar finns det snö för det är så jäkla ja. kallt. Ja, du tänkte så. Ja, när på så här hos mig finns det ingen snö, det kan jag säga. Nej, då sen. Men eh, vi hoppar väl in vad vi har nördat. Vill Danne börja? Eh, vad jag har nördat, jag har nördat Xbox One. Oh, hur går det ja men det går framåt med. Jag har ju försökt lära mig Mer och mer saker på FIFA Man börjar bli lite duktigare nu än fan. Första veckan var man ju bara katastrofalt dålig Men nu så börjar det ta sig Annars har jag väl Lite som sagt Jag har ju testat lite mer på, på Rare Replay och sådär ja, Gamla klassiska spel Det är inte så mycket att prata om egentligen mm. Hur går det? har vant dig med Xbox One-kontroller nu? Ja, den är ju mer eller mindre som 360-kontrollen, den, den är något, något större. Okej. De har ju flyttat ner lite och sånt. Jo, precis. Så att den, eller ja, så, så, kanske snarare så att den känns större i och med att de har placerat om li lite knappare. Och så. Ja, ja. Äh, För jag har ju aldrig tyckt om 360-dosan. Mm. Men jag gillar Xbox One-dosan för den är lite mer mot Playstation-hållet. Men ja. har ändå sin Xbox-feeling. Ja, men den, det, det är som en förväxt ps dosa typ. Ja, ungefär med lite en, skönare en, knappar och en chokkis. En chokkis. En chokkis. Mm. <laughs> ja, på inte. Mm. Ja, nej precis. Nej, men det, det, det är väl det jag gjort. Mm, Färnan då. Ja, jag har jag har spelat. jag har spelat Just Cause 3. Mm, den här hur veckan. Går det nu då? har du fått ordning på allt. Ah, inte riktigt, faktiskt. Det är fortfarande mycket konstiga... Alltså, jag ser inte hela världen, om man säger. Om mm. jag tar helikoptern och flyger rakt upp, så... Det tar inte många... Det tar en kilometer, kanske jag skulle uppskatta det till. Sen försvinner ju allting, egentligen. Ja, ja. Och jag vet, in, jag vet verkligen inte om jag vågar säga att det är spelets fel bara. Eller om det är någonting annat också. Alltså, så. Men... Eh, jag hoppas bara att det kommer en uppdatering för min skull. Alltså. Ja, jag har ju hört, på, jag lyssnar ju på ganska mycket podcast, jag har hört att mm, mm. PC-versionen är den som ska funka bra. För ja. att i konsol konsolernas de ska tydligen vara ännu buggigare. Mm, mm. Att du har stött på så här mycket problem, det borde ju inte gått i sådana fall om det stämmer att äh, men jag, konsolerna precis. ska vara ännu värre just nu. Ja, precis. Ja, du, om jag säger, jag säger så här då. Är det värre än det jag har, då vet jag fan om jag skulle spela spelat. Nej. Även om jag älskar Alltså gameplayet och spelet i sig så är det ju helt fantastiskt. Det är ju, mm. det är ju askul. Nu har jag äntligen lyckats få in det här lite grann, hur man segel flyger också. Mm. Jag kan liksom, jag kan verkligen så här bara. Ja, men, ta fallskärmen upp, eller ta en helikopter upp, och så bara hoppa ur, och så kan jag bara segla ner och flyga över hela jävla världen. Hur coolt som helst. Mm, det men man tar ju ur ganska mycket ur upplevelsen. När man verkligen ser de här trianglarna av mark, typ så är ja. helt borta. Och så kommer man lite, lite närmare då bara, pink hoppar de i igen. Men, äh, det blir, ja, som Nej, men det sagt. Det som vi har sagt tidigare, att det är jättetråkigt att de släpper okfärdiga ja, spel. verkligen. Det, det här, liksom... men så är det ju helt Jo, ja, men så är, så är det ju, absolut. Men jag, som sagt, jag vågar ju inte säga att, vilket skitspel, just för att, jag har ändå läst själv att det är, finns de som har haft problem med just den utrustningen jag har sitter i min dator. Ja. så att, Men det ska ju inte vara ditt ah. fel, utan det är ju deras att de inte släpper ah. spel. Det är ju inte okej okay att de släpper sådana här spel. Nej, det är så i tv-spel, det är ju fortfarande inte okej. Okay. Och det tycker jag absolut inte ska bli en vanlig sak Men det är ju det som är så svårt, att det är så många spel... Som släpper ofärdiga spel och alla köper dem ändå. Ja, man ska liksom, vad är det? Vote videovalet. Vad heter det? Valet. Ja, precis. Man ska ja. rösta med sina pengar och liksom sätta ner. Men man vill ju ha allting så man köper ändå skiten. Ja, men precis. precis. Men jag ska ju säga, även trots det så tycker jag fortfarande att det, det är sjukt kul. Och jag sätter mig fortfarande gärna och spelar några minuter. Liksom mm. lite då och då när jag har tid. Så att det är fortfarande ett bra betyg för det, det tycker jag. Men mm. jag kan ju bara säga att det hade ju varit alltså, totalt superepiskt om det hade funkat som det skulle. Tycker jag. Men nu mm. är det väl sådär, ja, okej. Okay, det, ja, det är bra. Då hoppar väl jag in på mig istället då. Ja. Och det angår er också lite, för vi var ju här och spelade lite Twitch i fredags. Yes. Mm. Det var ju först lite Star Wars Battlefront. Där vi ja Det har inte gått så <laughs> dåligt någonsin. sin. Min mamma, var alltså, upp... det var ju katastrofalt. Vi missade ju allt. Ja. Ja, min visst? mamma var uppe i Kiruna och träffade min kusins ungar och visade lite så här. Och de sa mm. ju, nej men de sug mamma. ju. <skratt> <skratt> jo, vi gjorde faktiskt det. Men det gjorde vi, alltså det, just då det var katastrofalt. Men sen spelade vi ju Rocket League och då var det en som hade äcklig tur. Oh yeah, oh yeah. yeah. Oh yeah. Vi spelade ju för första gången om den gyllene kontrollen vi ska spela varje gång vi spelar Twitch. Och det var då Rocket League och ja. ja det är ju tråkigt när man är så bra. Du, det där, det där var inte att vara bra. Det där var alltså... Hur många mål gjorde du i sammanlagt? Det var typ 20 mål du gjorde i sammanlagt. Ja, något sånt och typ, och typ 15 av dem var röta. <laughs> <laughs> ja, nej. Det sjukaste är fan första matchen när du och jag möts. När jag gör, vad är det, två mål. Tre, tre, tre raka skällmål. <laughs> <laughs> Så jävla dåligt. Usch. På, på, på mindre än en minut. Ja. <laughs> så dåligt gjort. Ja, jag rekommenderar alla att gå in och kolla på Twitch. Det kommer även komma upp på Youtube så fort jag har tid att lägga upp dem. Jag har dem yes. på min dator så nu ska jag bara klippa ihop det och lägga upp det. Så det, det kommer komma snart. Mm. Mm. Yes. Sen testade vi Uncharted 4 multiplayer betan och det var ju mm. ruggigt kul. Och där gick det bra mycket bättre Faktiskt. för oss alla. Mm. Det var riktigt kul. Den var fan imponerande för att vara en beta. Mm. Ja det tycker jag det också. Man så här, det var ju några små glitchiga grejer att man kunde typ åka upp för i ett vattenfall. Mm. Ja, precis. <laughs> Om man men... såg texturerna efter det man <laughs> ja, låg precis. Precis. Eh, Annars så var det ju inte så jättemycket att klaga på. Nej, Nej. jag har haft skitkul med Jag har fortsatt spela. Jag har spelat inför 15 minuter gametime nu också och fortsatt mm. spela. Och så har jag spelat lite på sidan av för jag tyckte det var ruggigt kul. Jag har fastnat jättemycket i det där och eftersom jag är så van med en shader så är det äntligen ett multiplayer-spel jag kan klara av. Så jag ja, ligger ju precis. alltid i toppen nu och har skitkul och hoppar runt och jag fick en så jävla snygg kille idag och jag, jag såg alla stod och fightade i mitten. Och jag tänkte bara idioter. Jag gick runt hela och så stod alla deras i en klunga så jag drog fram locket launcher och snällde i mitten av allihopa. Så bara nu är det färdigt. Ingen kollade åt sidorna. B bästa, var ju, bästa var ju också när vi spelade. När du kom upp till de som satt i en klunga och skulle kasta C4. Ja, just och kastar <laughs> över dem och förbi dem ner ja. i ravinen. Men, då, då. Ja. <laughs> Nej, så kan det är skitkul. Jag, jag räknar precis. som farskan på riktiga spelet nu som kommer i februari. Ja. Det ska bli riktigt kul. Ja, du förstår Och sen har jag spelat mera Uncharted Drake's Fortune, det första spelet. Jag har snart klarat det. Sjukt roligt mm. att komma tillbaka till det också. Och sen i lördag så spelar vi Dungeons and Dragons. Väldigt storydrivet och tungt. Det var inte så mycket slagsmål, men nästa... Episod som vi spelar Av Dungeons Dragons I nästa kapitel heter det Så kommer det nog vara mycket fighting Så det ser jag fram emot i januari mm. Men det var väl det lilla jag hade också Jag har inte gjort heller så mycket Jag har precis fått hem min tidning Batman och Teenage Mutant Ninja Turtles och sånt där, så. mm. det Ska bli kul att kolla in då Men hoppa in i lite nyheter då Ablo ja, Jag är med Börja med att Capcom bekräftar att Resident Evil Zero HD kommer att släppas digitalt den 19 januari nästa år. Och kommer att kosta 20 euro. Alltså ungefär så här 180 spänn. Ja, något sånt. Och då får man ju både Resident Evil Zero och första Resident Evil i ett och samma paket. Så det blir kul. Jag får på att köpa det. Antagligen, ja... De kommer släppa det på skiva också några dagar senare men annars köp kanske en det på eh, via PCN eller något. Vi får se. Eh, jag älskar de där spelen och HD och Piff att det kan bli riktigt kul. Final Fantasy, eller vad heter det? Final Symphony 2 kommer till Stockholm 9 juni i Stockholm konserthus, den så stora salen. Och den här konserten innehåller exklusiv arrangemang av musik från Final Fantasy 5, 8, 9 och 13. Så älskar man Final Fantasy och dess musik så ska man absolut kolla in Final Symphony 2, 9 juni. Danny, vill du ta något emellan? Ja, jag kan ta en. Uh, Paramount Pictures har släppt första trailern från kommande filmen i Star Trek-serien. Mm. Uh, nya Star trek filmen kommer att heta Star Trek Beyond och den här filmen regisseras av Justin Lin. Uh, Star Trek Beyond kommer ha premiär i slutet av juli 2016. Uh, vi kommer såklart länka uh, trailern i bloggen. Det var väldigt många fighting-scener. <laughs> Ja, men jag – Ja, lite för mycket. – Ja, det var det. Kan det man det verkar som att det är ja. det, de har fokuserat typ bara på det. Men jag gillar det och det såg snyggt ut. Men sen, ja, som sagt, det verkar inte vara något jättetugg story i det här. Utan det verkar mest vara, som alltså man fick chansen av nu, väldigt mycket action. – Ja, precis. – Men vi får se. Vi kan ju hoppa in då också. Vi såg ju, fick ju en trailer på Teenage Mutant Ninja Turtles – Out of Shadows. Mm. Vad nu när ni om de då? inte längre behöver gömma sig Nej, precis, nu är de uppe på gatan och leker Vad tyckte ni om trailern då? Wee! Älskar den, älskar den. Ja, ja, Jag att två av mina favoriter tre av mina favoriter är med i, i, i nya filmen med Bebop, Rocksteady och Casey Jones mm. Det är ju lite det Jag, alltså jag älskar Törders och allting Jag tror jag kommer njuta av filmen väldigt mycket men det är så sjukt mycket data gjort. Ja men, det, det, men fan, det, det, det måste ju vara svårt att få till här, fyra stycken stora sköldpaddor som är typ tre meter långa. Jo, absolut. En, en stor noshörning och en stor en stort vårt Jo, men alltså sån visst liksom, sån att fight scene, det var det ju första filmen också, det kunde man. Ja. Men när det blir så här, när de åker ner för vattnet där och pansarvagnar mamma. Nej men alltså allt här är data gjort och allt blir liksom det Fast, ser Michael inte. Bay. Fast kan det inte bli så också då att det blir en mera att det blir kan man inte se den lite mer som en, jag vet att det är långt draget, men se det mer som en animerad film. som att Det är Turtles. Det måste vara en tecknad feeling över det. Ja, precis. Och då tänker jag ändå att för det för blir att du, det inte kan jättefel. Ja, nej. Precis. Du kan inte ta Turtles seriöst på det viset. Nej. Det, det, det kommer aldrig gå. Men äh, jag, alltså, det är det. jag ser jättefram mycket fram emot den filmen. Men mina farhågor är just att det kommer att vara väldigt mycket datorgjort Och det är det jag tror kommer att kunna dra ner filmen. Du, om Du, den du har data inte sett Transformers innan va? Jo. <laughs> men jag tycker vissa av dem har varit snygga ändå. Men just ja, här var det vissa scener som stack ut alldeles för mycket. Och det är som jag hade problem med Terminator. Men där passar ju inte, den, som du säger, data gjorda in. Mm. Här är det mycket mer anpassat. Jag hoppas på att det... De håller sig på en lagom nivå så att det inte blir pinsamt dålig datajord. Mm, mm. Men jag ser fram emot mm. den och så sagt, jag älskar också Turtles och allting. Så ja, det ska bli häftigt som fan. Riktigt uh. kul. Mm. Äh, ändå en trailer vi fick var X-Men Apocalypse. En ny trailer till den. Också en ny, mm. lite mer action-baserad trailer. Det hade ju släppt en lite tidigare, väldigt kort teaser. Mm. Men... Nice. Äh, Personligen jag älskar men sedan första filmerna, men det har börjat bli lite för många. Ja, men det här är liksom, det här är ju origin trilogin. Det här, är, det här ska ju vara sista filmen i origin trilogin. Ja, men det är ju de gamla som är med. Eller de nya som är med. Det är ju inte de gamla. Ja, det, är, det, det är ju de gamla, det är Storm. Det är ju alla de där liksom. Ja, men det är de yngre grabbarna. Det är ju ja, för... de som är från first class. Ja. Origin-storien. Ja, First Class-storien. <laughs> first Class är ju, är ju Origin-storien. För... Varför den blev som den blev. Ja, men jag tycker de har blivit uttjatade också. När, sen Eftersom de tröcker in det med de gamla och allting. Ja, jag tycker bara att X-Men har blivit för mycket. Men det är ju som jag tycker med Marvel. Det mjölkas på tok för mycket av samma saker hela tiden. Ja, men X-Men är ju Marvel. Ja, men det är Sony som äger rättigheterna att filmerna. det är fortfarande Marvel. Ja, men det är det som har mjölkat dem. Ja, självklart, men det är fortfarande Marvel. Ja, men det är Sony som har mjölkat. Och det är det jag tycker är jättetråkigt. Jag tyckte, det är samma sak när de har börjat hålla på med Wolverine-filmerna och allting. Det mjölkas för mycket, samma sak det som Marvel-filmerna med alla Avengers och sånt, det är mjölkas för mycket. Jag tycker det är för mycket, jag har tappat intresse totalt. Och det är inte för att det är superhjältefilmer, utan det är för att jag tröttnar på X-Men-filmerna Just när det gäller det här. Men hur, hur, hur tror du det kommer bli när Justice League-filmerna kommer att släppas typ en oh. gång om året? Det är det jag hoppas att de verkligen inte gör. Jag vill ha... När det, gäller det är Just så filmindustrin funkar. Kommer nya Batman vs Superman bli en stor hit? Ja, absolut. Då kommer det börja mjölkas direkt. Absolut, jag kommer ja, tycka första det. Justice League säkert är jättebra. Sen kommer jag att toktröttna ja. på dem också. Precis. För det är ju det film alla filmstudios gör. De mjölkar det tills det ja. alla spyr på det. Men finns ja. det någon plan överhuvudtaget på det här med Justice League att ja. köra som, som Avengers? Alltså köra först... Det är ju det ja, de visst. vill. Jo, men... men Jag tänker alltså just det här att just känner tecknarna att för kör inte Avengers så att de kör en ja, Justice League-film. Sen får alla en varsin film efter det. Sen kommer nästa. <laughs> jo, men DC men har ju velat gått den här att de gör serier på grejerna istället. Okay. De har ju släppt oh. liksom, Arrow De har släppt Flash i serier Ja oh, smart där, okej okay. Ja men då är jag med för jag tänkte, annars, annars blir Det, det lite... kommer ju förmodligen Småntans. komma fristående filmer ja, också Och det är ja, ju det det som Att då ska de ta in nya skådespelare dit yes. Som inte och man, Det blir alldeles för komplicerat Och oh. jag tycker filmbolagen Måste börja tänka om snart För jag har redan som sagt tröttnat på X-Men Marvel, de som de kör om och om igen, jag gillade ju Ant-Man jag ser fram emot Black Panther som jag inte vet någonting om och sådana där. Eh, och visst, jag ser fram emot eh, Captain America, nästa film. För att de slänger ihop massor med nya med gamla om man får se lite sånt där. Men eh, det kommer inte hålla allt för länge. Det är, Nej, det. det är sant. Och det är ju det som jag tycker är väldigt synd. Eftersom jag älskade X-Men förut. Jag har läst serietidningarna. Allting, men jag, de, jag har sett alla filmer och jag tycker de bara blir sämre och sämre. Och jag, jag kan säga att jag gillar First Class-gänget mer de senaste filmerna än vad jag gillar typ X-Men 2 och 3. De första filmerna. Aha, aha. Men det är ju liksom det är vissa coola grejer man ser som eh, hur de blir. Precis som du säger hur Storm man får se henne första gången. Ja men det kan vara intressant. Men jag vet allt om Storm och allt sånt där. Och det är det jag tycker att nej, det är på tok för mycket där även First Class, det första filmen skit skitkul när den kom. Andra filmen ja, ah, men nu är det liksom tredje, fjärde, femte filmen kom och Man, det, liksom, det blir för mycket tycker jag personligen. Mm, det ska bli kul ja. att få se Lord Apocalypse. Mm, hur de gör sin take on. Mm. Precis, precis. Och han, han är ju liksom en klassisk bad guy i X-Men-serien. Liksom. Mm, precis, och lite OP men de kan ta mm, något. Ja, han, han är ju typ mer eller mindre en gud. Ja, precis. <laughs> ja, så det är såhär, jaha, ska X-Men slåss mot Gud nu? Så, ja. bara, oh. så bara, we are mutants. Ja, oh, men han är en Gud. Gud <laughs> är Så bara, men vi har Wolverine. <laughs> han är Gud. <laughs> det är Come det on. man hade velat ha haft i Avengers där då. Um, ja. But I have an army, we have a Hulk. I am God We have Thor, ja, he's precis. also God oh <laughs> Bitch, please. <laughs> Okej <Okay> då. Ja. <laughs> Uh, oh, nej, vi ja se. Vi kan fortsätta med nyheterna jo, precis. <laughs> Vi spårade lite grann. Uh, vi, tar, vi fortsätter på trailerna Så alltså, får vi vara med dem Absolut. Tarsan trailer fick vi ju Med Alexander Skarsgård mm. Ser intressant ut se deras take på Tarsan Man har ju fått det några stycken under åren Jag, jag tyckte trailen Verkade intressant jag, jag, jag, jag är ju så här jättenördig på det viset vad gäller musik uh -huh. och det nämnde jag också i, i, när jag skrev om, eller när vi skrev om trailern. Ja, precis, det tänkte uh -huh. jag på förrän du skrev det. Att uh, de har tagit en låt ifrån Halo, Halo Forward Antidan serien och lagt in i trailern. Det blev jag så här. nej, varför? Kom på något eget. Ja. Uh -huh. Det var väl det jag egentligen reagerade negativt på. Annars så ser det ut att vara en, en riktigt storslagen film. Ja, och då kommer ju också Margot Robbie vara med också. Mm. Som kommer att spela Harley Quinn. Ja, är... uh. Jag har inte sett Harley Quinn än, men hon... Mm. Trailers och sånt, att man har sett. Hon verkar vara en riktigt skön skådespelare. Jag har aldrig sett henne tidigare. Så... Precis. Och det kan ju inte bli fel heller att ha Samuel L. Jackson och Christoph Waltz. Med. Nej, det är ju väldigt bra skådespelare i det, kan man ju säga. Ja, precis. Jag kan väl ta sista trailern? Då. Kör det! I, här i dagarna, så, så, det var till igår eller i förrgår så släpptes den första trailern till sommaren storfilm fil, stor Independence Day Resurgence Äntligen är de tillbaka efter att prata om den filmen i ja, och då, fem år nu Ja, det är väl något sånt Det har ju gått i rykten väldigt länge och de har förnekat och hit och dit och. Precis, <laughs> och äntligen är Jeff Goldblum tillbaka men ingen Will Smith. Nej, precis. Jag hörde någon det var någon mm, yeah, yeah. sida de snackade om ja, men det är så här hände med hans karaktär. Mm. Men jag gick aldrig in och läste. Och sen nu när vi kollade så var det en som såg väldigt lik ut. Och du berättade att det var hans son, eller vad var det? Ja, det, det ska föreställa hans son. Ja. Ska du göra. Ja, inte Jaden Smith. Då, tack ja, nej inte, det. Nej, nej, inte Jaden. I filmen. Som tur är ingen Jaden. Nej, men... Tack för fan att han inte är med. Oh. Herregud vilken kastgårdspelare han är. Det är ja. som man skäms varje gång man ser honom. Man skulle vilja gå under man jorden till Man kommer att förstöra karate vad var det så varsågod. Ja, vad skulle han göra? Och... Jayden Smith har ja. gått ut och sagt att han ska gå under jorden tills han blir 30 år så kan komma ut med en Big Bang. Och liksom, här är ja, jag. det här har jag gjort under mina år. Oj, oj, oj. Vad mystiskt och häftigt. Och... Okay. Han ska alltså bli nästa tjejala buff. Ja, typ. ja, precis. Ja, ja, ja. Just ja, men det do it. It. <laughs> Men vad tyckte ni om trailerna? Storslagen som säger bör. Mm. Väldigt mycket action och sånt och ja. coola scener, så det kan nog bli riktigt häftigt. Mm. Ja faktiskt. Man, man, liksom, nya, deras nya mothership är lite större än förra, mm. så bara tar upp vad då typ en fjärde del av jorden så bara. Oh shit. <laughs> något att bita in i. Men, men det, det ska ju tydligen vara väldigt mycket mer science fiction över den nya filmen. Okay. I och med som att de har utnyttjat eh, utomjordingarnas teknologi och byggt jaktplan efter som deras ritningar. Ja, de har förberett sig lite mer. Precis. Ja, coolt. Ah. Så att, ja, jag ser fram emot det som fan. Mm. Eh, ganska taggad nu. Ja, härligt. Mm. Eh, jag kan fortsätta lite grann med no några nyheter. Mm. Destiny-spelarna har ju just nu följt upp med att tävla med sina Sparrows. Ja, den kom den 8 december håller på i tre veckor. Så vill ni hålla på så är det bara hoppa in och börja köra nu. Mm. Och såna här event kommer det bli oftare framöver. Mm. Det kommer bli mindre betalda DLCs som kommer släppas. Men desto mer mikrotransaktioner som du kan genomföra i spelet. För att få bättre saker och sådär. Okay. Och, och för att kunna delta i olika events och så. <hör> uh, och det känner jag det, men det, är väl, det är väl mycket smartare än att släppa en jättedyr DLC som de gjorde nu med The Taken King. Ja, jag hoppas att de fortfarande släpper någon sån där för de som vill ha ett större uppdrag. Liksom, man vill ju fortsätta ändå ha lite mer story och sånt. Precis, men släpp det kanske för en hundring istället för 600 mm. Och så liksom, absolut, köra lite mer raids och sånt där man får mm. lite mindre men ändå får göra någonting. Det tror jag absolut de tjänar mer på. Precis. Uh, Erik Urk Osborn, han som uh, är lite chef över han kallas för Urk, <laughs> uh, säger så här angående det. Uh, we get it. Some of, some of you were hoping would take the stage at PSX and announce the Dark Below 2, Darker and Lower, not a real project in development. Uh, although you hopefully think uh, Sparrow Racing League and the accompanying updates are fresh and fun, you're worried about the three-week thing. Uh, and what these events mean over the long term of Destiny as we get ready to close out the calendar year. To put it bluntly, you seem worried that there won't be any more substantial content until we ship another full game. Or that's, al or that's all of the content for the rest of the year two will come in the form of timed events. Mm -hmm. nice. Så att det kommer komma mer nu nästa år. Ja, ser fram emot. De har ju inte släppt jättemycket och som du har sagt då har det varit lite större DLC som, vad heter den Wolf, bla bla bla. Ja, just det. Ja, lite ja, sånt precis. där. Kommer jag kommer inte <laughs> ja, Nej så tog stopp. Vänta, jag har spelat här. Vänta. Nu ska vi se. Uh, vi fick... Uh, Nej, det stod bara Expansion, så det var ju bra, tack. Ja. Det Dark Below, Expansion 2, House of Wolves. Så, House of Wolves var Och som sagt... Sen så kom ju Taking. King. Ja, precis, så det har ju inte varit jättemycket DLC utan det var varit lite raids och sånt där. Men det är kul att det blir lite mindre, men som alltid får lite nytt istället. Det är ju det som är roligare. Och på tal om nytt. Inom kort kommer du kunna stöta på... Eller för er som spelar ska säga, till att börja med, för jag som spelar Daisy så kommer det start komma att stötta på vargar i spelet. Ja, för fan det där jävla spelet blir bara mer och mer awesome för varje dag. <laughs> ah, cool. Detta meddelas nu av Bohemia Interactive via den officiella bloggen. Där skriver de att de länge vill velat introducera rovdjur och att det, att det nu äntligen är Close to being able to do just that. Som ett resultat av detta kommer det bli mer knapert om maten. Ooh. Men du ska inte behöva svälta, eftersom du kan odla plantor och föda upp djur, även varg. Förutsatt att du inte drabbas av det värsta rovdjuret av dem alla, dina giriga medspelare. <laughs> <laughs> ja. För de är riktiga ass-faces. Ja. Eh, stöter du på en så då är du så här, ja men spring. <laughs> eller eller mindre ja, spring eller skjut ja, beror får vad har på dig oh, fan, vad coolt eh, ja. DICE eh, har gått ut med nyhet att de jobbar på ett nytt Battlefield spel redan jaha <laughs> Uh, ingen vidare dundnämnhet detta då de, då de allra flesta redan räknat ut detta, men uh, det innebär ju i stort att Battlefront 2 antingen får vänta, eller kommer utvecklas av ett annat team, alltså Star Wars Battlefront 2. Mm. Mm, mm. uh, Dan, uh, Dan på DICE skriver uh, Now that we ship Battlefront and a part of the team continues to work on it, I am moving on to another project, the next Battlefield, så det är alltså confirmed. Ja, Mm. Har du något i går? Ja, men. Vi fick en ny tecken 7-trailer. Eh, där den stora nyheten är att Akuma från Street Fighter kommer att vara spelbar. Och det är väl kul. De har ju, det var ju länge snack om att de skulle göra. Eh, vad heter Street Fighter Cross-tecken kom ut. Och så skulle de göra tecken Cross-Street Fighter. Sen hörde vi ingenting alls från det. Men vi fick <laughs> tecken 7. Och nu tar de över en karaktär dit. Och det är då Akuma istället. Mm. Och det kan vara lite kul för han är ju inte med i Street Fighter 5 nu som och han är inte planerad att komma ut på ett tag så kul att vi får se honom där. Såg han har väl inte varit med på några spel nu va? Men han var med förra... Var med i fyran ja, eller? Ja han var med där. Han kom senare tror jag i ah, andra ja. DLC. Ja, han var, var inte det, en det. original nej precis nej, han var precis. inte original och De karaktär. släppte nej. ju tre olika DLC mm. eller större skivor som man fick köpa om. Jag tror han, var och han kom precis. med i andra eller något sånt där. Mm. Så det är kul att han får lite uppmärksamhet. Eh, ja, han är ju liksom Ryu fast stor och hård. Så när de spelade där, det är inte många som har specialkrafter i tecken. man kunde fortfarande göra sina Hajduken och allting. Så det var kul att se. Fable äh. Legends har varit eh, i stängd beta nu under hösten. Och flera spelare ska bjudas in till den under kommande veckorna. Men Lionhead meddelar att spelet inte kommer gå in i öppen beta innan årets slut som tidigare planerat utan att den öppna betan istället skjuts fram till nästa vår. Oj. De säger så här. Vi har bestämt oss för att förlänga vår stängda beta och fortsätta lyssna på den feedback vi får från våra spelare. För att vara ärliga hade vi inte förväntat oss hur stor Fable Legends blivit och det är helt enkelt det mest besjösa spelet vi någonsin har skapat. Hundratusentals spelare har redan oh no. varit med i den stängda betan och vi kan inte vänta på att låta alla testa spelet. Mm. Så man får helt enkelt vänta till vår om man vill hoppa in i den öppna betan. Mm. Alltså måste verkligen alla speltillverkare säga så här varje gång de släpper ett nytt spel? <laughs> det här är det största! Det coolaste! Det Åh oh, det är så jävla awesome och som kommer ut och så bara ja det är lite bättre än ett förra spel. <laughs> ja, ja men det är ju jävligt sant, det är jävligt sant. Men ser, ser du busken? Vi... Ser du busken? Den är ny. Ja. ja, precis. De här byggnaderna hade vi inte i förra spelet. Nej, men, nej, nej. det är alltså Det är inte för att pissa på det så, det är, ja, ingen... nej, nej. är häftigt med med så här stora, coola trailers och skit, men det, det är ändå det är ändå det som är Slutändan så här. Är det ett nytt spel i en serie, uh. då är det ju verkligen så varje gång. Det är så här, det här är skitcoolt, det här är mycket bättre än förra. så kommer ut och så spelar man så bara, fan den här pistolen är lite snyggare än förra, typ. Ja, det är liksom, ja men typ, det, det är en liten, liten detalj liksom. Ja, precis. Det, och visst, självklart vill vi att alla fortsätter göra nya spel och uppdatera och allt möjligtvis så, mm. men ibland kanske man slår lite för hårt på den där trumman liksom, kände jag bara ja, och stort betyder inte alltid bättre Nej, nej och det är ju det allting blir större men jag vet inte gör det, på, gör det ordentligt först och ja. sen kan det göra det större precis, ja förlåt mer nyheter? ja, Pokémon Company har avslöjat en ny Pokémon den heter Volcanion <laughs> Volcanion och är både <laughs> eld och vattenbaserad med möjlighet att absorbera vatten. Men vad är det för fusk? Ja, det är den första eld-vatten-pokémonen det är ju en fusk-pokemon. Ja, det finns mycket det finns ju vatten, oh, elektriskt och allt möjligt, okay. jag tycker ja, bara. 150 ja. är de man ska ha och sen eh, bryr mig inte så mycket mer. Mm. Unravel av Coldwood studion från Umeå kommer släppa, då kommer Unravel släppas nu till PS4, Xbox One. Och datorer den 9 februari nästa år. Och priset är satt till 100, eh, ska vi säga, 16 pund. Så är det inte så farligt dyrt ändå. Nej, och det är, så, det är som jag sa tidigare att det såg lite mer ut som ett demoaktigt. Att det såg ut så jättestort ut. Och då är den här prispengen helt okej okay, ja, typ för att man ska testa spelet. 200 spänn typ. Mm. Och sista nyheten jag har är att Diablo 3, Reapers of Souls, patch 2.4.0 innehåller massor av nytt innehåll för de äventyrssugna spelarna. Det, är det, det störst... var en grotta och grejer. Ja, precis. Ja, det? det största och mest uppmärksamma är Grey Hollow Island. Så den, ja. Det är ett helt nytt område fullt med nya monster, grottor, och event och mycket annat. Och jag kollade på traden till det här och de nya mossorna såg riktigt häftiga ut faktiskt. Häftigt. Så det det alla att gå in och kollar på. Mm. Dan har du någonting du vill avsluta Abs med? Ja, Jag har eh, fyra till. Kör på. Fem till. Eh, Cloud Imperium låter meddelat att de nu samlar ihop, samlar ihop lite halvt obegripliga hundra miljoner dollar i deras kampanj för Star Citizen. Nu har för övrigt även första alfa-testet släppts. Det, alltså det första ordentliga alfan. Första alfan det var mer så här, ja, testa saker. Mer eller mindre. Mm. Eh, nu, nu har de släppt med massa nya funktioner. Eh, bland annat första personstrider, strider, nya skepp och lite olika spel, spellägen som spelarna får testa på. Eh, och hela det kan ni hitta på deras hemsida robertspaceindustries.com det är många som sitter med åsikten att Nintendo skulle tjäna ofantliga mängder pengar om de bara började släppa portningar av sina klassiska spelserier till mobiler. Och det kan jag väl hålla med om. Ja, här. Lite grann. Men nintendo höjden Reggie Fils Aim han delar inte den åsikten alls. Klart han inte gör och, Nej. Och han anser snarare att det kanske vore ett steg bakåt mer eller mindre. Oh, uh, Unfortunately, there is a simplistic mentality out there. That make a Mario game for smart devices is a recipe for printing money. And it's not. It's, it just simply is not. Uh, it's that Kyoto craftsmanship menta mentality that says whatever we're going to do, it needs to be a wonderful experience for consumers. So also, inga spel till ja, mobiler. Men det är ju som, skit, som skit. har med Nintendo att göra. Ja, ja. ja alltså det kommer komma, men det kommer ta tid för dem att utveckla dem eftersom de håller på som de gör. Nä, de men är det, bara men... så envisade ja. i det. Men, ja, det är ju skit. Bakosträvande vara... Nintendo liksom. Ja, och så får vi ju sådana skitspel som det här som kommer där man ska sitta och snacka med en liten avatar som pratar med, <laughs> med andras avatarer. Men, vem ja, vill ha det istället då? Men, men, för jag förstår verkligen inte. Jag förstår verkligen inte. Varför kan de inte bara... Porta om det, alltså alla gamla Mario-spel som vi spelade när vi var små. Mm. Alltså mm. det är ju knappt, okej, okay, kanske när du får barn någon gång i framtiden, Nick, och du kom, dina barn kommer ju visst få spela det på originalkontroller <laughs> och hela skiten. <laughs> det är for, ja. fortfarande knappare skit som faktiskt låter när man trycker på dem. Absolut. Men jag kan säga att mina barn kommer ju, om jag någon gång får barn, kommer ju antagligen aldrig få spela på ett gammalt Ninte alltså ett riktigt gammalt Nintendo. Nej. Och då fan, varför kan man inte då porta om de här spelen, alltså de här, alltså verkligen långt tillbaka? Varför kan man inte bara göra om dem till telefon eller till vad som helst och spela på? För att det är fortfarande folk som kommer att komma, hitta de här spelen och tycka de är lika bra som vi tyckte de var då. Mm. Om mm. Det de finns ju så här fuska emulatorer. Ja, jo, absolut. Det finns ju sätt mm. att göra det på, men alltså jag förstår inte varför inte de bara säger nu gör vi det. Varför inte? Mm. Det finns en generation där ute som inte har provat våra spel, har aldrig sett en av våra riktigt gamla konsoler någon gång. De kommer kanske, de kommer antagligen att tycka att det här spelet är kul. För ja. så mycket kan det inte kosta dem att göra det. Det är mer det jag tycker är konstigt. Nej, alltså de är, det, Allt hänger på att de är så sjukt skyddande av sin IP. Ja, ja. Och liksom, jag förstår inte varför de är liksom så bakomströvande. Det är liksom vi ska hålla hårt i det här och inte släppa ja. skitspel. Ja, men liksom NS-spel går att fix, liksom lära istället. Ja. Gå till de hur? här som har fått till de här spelen på mm. iPhone och sånt där. Olika. Ja. Och släpp li lite lätt så har ni ju liksom, inte, kanske inte är så här jättelätt förtjänta pengar. Men ni får in en helt ny fanbase som ja, spelar exakt. bara på telefoner. Ja, och ja som, men vad... Det, det har jag också i nästa nyhet liksom mm. att varför inte ta det till en annan plattform och ja. inte bara Nintendo. Ja, kör. Ja, sure. varför, varför inte bara släppa spel till Xbox eller, eller, eller PS? Ja. Mm. Till exempel. Jo, det är ju för, det jag för, för, tror. För det vill, för det vill ju du, Microsoft göra nu. Ja, absolut. Ja. Att de, de har ju själva till och med liksom givit ut Minecraft till Wii U. Ja. För att de vill liksom få ut spelet. Ja, absolut. precis. Och jag fattar inte, var, alltså varför, varför inte varför gör inte alla så för, mm. alltså för att få kränga spel. Då är det det mm. smartaste som finns. Mm. Ja, för Xbox-chefen <laughs> Phil Spencer äh, säger att nej men han har inga problem med liksom att, att Nintendo-spel skulle komma till X, Xbox One och så. Mm. Ja, ja. Han skulle, han skulle tycka det var väldigt roligt. För att, alltså, ja, om Nintendo skulle vilja dela med sig av liksom den spelskatt som faktiskt finns. Mm. Exakt, det är ju det. De sitter ju på så in i helvete mycket spel. Ja. Som jag skulle tycka var ja, men... as om jag kunde få gå in på... Alltså, säga, men, alltså gå in på Xbox One eller alltså, vad som helst. Och bara ta antingen tanka ner dem där och faktiskt spela dem på samma sätt som man gjorde en gång i tiden. Mm. Det hade eller det hade coolt det hade varit. Det hade ha suttit i ett dygn. Men det är ju det som är så ja, skönt med Phil Spencer. Han är så öppen att både mm. hylla och kritisera sina Sony och Nintendo. Ja, han har ja. inget problem att sitta han är inte den här som sitter gömd och i bakom PR-snack utan han går ut och säger det. Det här ja. är det de har gjort bättre än oss och det ligger så här till. Så han är ju stört sjönkille på det sättet Precis. och jag tror personligen ja. att failar NX då kommer Nintendo sluta göra hårdvara och släppa ja. sina spel och det, jag hoppas lite på det. <laughs> För liksom Nintendo är skitgrymma på att göra spel. Ja. Det, de, det finns inga som släpper liksom plattformsspel som Nintendo. Nej, nej precis. Och, är det helt rätt. Precis. Och vad heter det? Gör de bara liksom... Hårdvaran har gjort så många besvikna som jag. <laughs> Nintendo Wii hade jag kul med. Mm. Men... Det, de tog inte ett tillräckligt stort steg till, på, med Wii U att jag ville skaffa den konsolen. Nej. Men Nej, jag ville fortfarande spelen. Typ som, ja, men det var ju typ en upphottad Wii. Ja, precis. Det, det var typ, Mer eller mindre så var det, det och ingenting mm. annat. Och det, det är ju ett, ett problem som jag har med Nintendo att de sätter så sjukt mycket sidogrejer som den här touchpaden. Mm. Som mm. de typ inte använder i några spel. Och liksom det var hela grejen med konsolen. Och sen säljer de Wii-dosan och säljer Klassik kontroller. de säljer Nunchucks, de säljer alla de här vad heter det, sidokontrollerna mm. som liksom till slut bara väljer över och kostar skit mycket pengar. Och jag tycker nej, NX sätter de det, blir jag skitglad för att då får jag äntligen liksom tillbaka och köpa Nintendo. Failaren blir inte jätteledsen för förhoppningsvis får jag då Nintendo-spelen som jag vill ha fast till konsolerna <laughs> jag vill ha. Precis, Fe för jag, jag tror väl mer eller mindre att NX kommer vara typ en upphottad version av Wii U. Ja, ja och då kommer Men det att det det, det vara typ en Wii U med något bättre grafik. Och de släppte det ju nu, uh -huh. vad heter, de har ju tagit vad heter, Pattern på en ja, ny mm. typ dosa som är helt i touch. Mm. Men de säger inte att det är en NX eller någonting för framtiden, de har bara tagit patent på den. Men det är inte någonting jag vill ha. Liksom. Nej, nej. Det, är det är inte någonting som någon Nej Och det är nej, det jag är precis. lite rädd för. att De kommer gräva sin egen grav. Och ja. bara om de inte är mm. så jävla hård att nej, vi ska bara fortsätta släppa det här på någonting av vår eget. Utan skiter sig med NX, släpp det till de andra konsolerna. Men jag, jag anser att de grävde sin grav med Wii, mer eller mindre. Ja, det kan jag faktiskt hålla med om faktiskt. De gjorde ju väldigt mycket rätta till barnfamiljer. Men det, ja, var, mera, ja, jo, det var ju mer marknadsföringen. Det var ju inte konsollen. Nej. Det var den ja, marknadsföringen. Precis. Och fortsätter de med sin marknads Men gör något stort grej att... Nu finns vi till alla konsoler och sånt. Hallå, ni kommer att spel som smör. Ja, liksom. Precis. Åja. Varför det, inte ja. göra liksom en, en, en sån här Rare Replay-grej? Absolut. Släpp så här 40 spel mm. på, på en skiva. Det kommer <laughs> gått <laughs> som smör i solsken. Eller ja, släpp Mario Classic. Släpp alla ja, Mario-spel på en. Och så här finns nu till Playstation Xbox alla nördar, ja. alla barnfamiljer, alla skulle ju ja, släppa allt och typ, och gå till alla så alla sällda spel också så ja. Det finns en, en väldigt F2, viktig del, Link där. to the Past. Mm. Finns en väldigt viktig del där också alltså, de får ju dock inte anta att de sitter på högar med guld så att det får Nej. kosta hur mycket som helst. Det var det bara. Nej, absolut inte. Det är viktigt ändå att de gör att de gör just de här grejerna men de får inte ta i för hårt heller alltså i... 200 spänn. Ja, precis, någonting sånt. Som, de gjorde, som de gjorde typ med Rare replay den kostade det ja. så 249 spänn eller nånting. Ja, någonting det är ju klokt. När de släppte rent. den. Men ja. det är precis som du säger och det är tyvärr den Nintendo fortfarande har problem ja. att de, de är även giriga. Ja, ett få spel som precis. släpptes för 2-3 år sedan säljs fortfarande i fullt pris. Ja, nej det är ju det inte det. Och det funkar ju inte. Så nej, där har du fan. helt rätt. Är, de de är giriga. Har mm. ja, alltid vet, varit. Ja. Tyvärr. Ja, visst. Jag kan väl avsluta med, med, med, med mm. två stycken nyheter ja, då. absolut, kör. <laughs> jag tror Eller vi spårade vill du säga igen. någonting mer? Då? Nej, jag tänkte, jag tänkte mest på att säga det. Jag tror att vi spårade där igen. Jo, det gjorde vi <laughs> ganska mycket. Vi är ganska bra på att spåra. Uh, Gearbox Software, studion bakom spel som Borderlands 2, Alien Colonial Marines och nu kommande Battleborn, uh, utökar genom att öppna upp en ny studio i Quebec, Kanada. Uh, de har de, de har i samma veva börjat anställa 16 nya arbetspositioner. Uh, Gearbox-bossen Randy Pitchford säger We now look ahead to another key, and exciting step, which is our commitment towards all new Gearbox Studio Quebec. Where vi strive to team up with some incredible talent in the world of video game development outside of Texas. To help us build fun and exciting video games within our tentpole brands. Så det här kan bli riktigt bra för det har ju snackats att det ska komma ännu ett Borderlands spel. Nämligen mm. Borderlands Online. Okej. Okay. Så att nu kanske det äntligen kan bli verklighet. Det är väl de som gör, vad heter Overwatch, eller vilken är det de gör? Det är Blizzard. Ja, men vad heter den andra som de gör Overwatch, och så har vi jag tog upp Battleborn. Battleborn, ja, det är vad, de. Vad är det jag sa, Battleborn? Ja. Jag nämnde ja, det. För... Sitter du, inte, du sitter och lyssnar på mig. Nej, jag sitter och läser <laughs> för vidare. Jag precis, Battleborn, det är ju lite som de snackar om just att det skulle vara att det de släppte ju även Duke Nukem Forever mm. och sådär också. Så att... ja, och vi får se <laughs> helt enkelt hur det här Battleborn är. Det kommer släppas en öppen beta som jag tänkte testa. Det är så här, mm. det kommer väldigt mycket sådana sorters spel, online shooters på det viset mm. nästa år. Men jag har hört väldigt goda nyheter de som har testat i stängd beta det spelet. att det, det kanske ser lite småbarnsligt ut sånt men att det ska spelas hur bra som helst. Så jag ser väldigt få om Får testa öppna beta när det kommer till Playstation. Mm. De var ju även med och uh, gjorde Half-Life 1. Uh, Jag sa. Bland annat. Ja, coolt. Så att uh, spel kan de göra. Mm, absolut. Spel kan de göra. Uh, och vi avslutar med allas våran YouTube-stjärna PewDiePie uh, har nu äntligen fått sitt spel uh, PewDiePie Legend of the Brofist släppt på Steam. Mm och det är ju faktiskt en svensk spelstudio som ligger bakom spelet. Har ni kollat någonting på det spelet eller? Vad oh ja. tycker det <tryck> ja, Men Jag gillar den då det är så klassiskt liksom, plattformsspel Nej jag såg det och stängde av det det var liksom för mig jag tyckte det kändes alldeles jag vet inte vad jag skulle tänka men jag det är som sagt, det är första stagen som jag tycker var dåligt. Sen har jag sett lite från andra där det blir lite mer plattform och skönt på det viset. Mm. Och det tyckte jag var lite bättre. Men just men alla de här tungorna stänga. och allting, man bara, äh, nej. Ja, men det är ju liksom The Barrels. Ja. Det, det, det är ju hans liksom. där Ja, precis. Att, men jag tyckte bara, nej. Nej, det var nog ingenting <laughs> för mig. Det är säkert jätteroligt för dem som tycker om det, men jag var Nej. <laughs> Men det är så här, det, det blir ju väldigt mycket intern humor ja, för de som har följt PewDiePie länge. Ja, det är ju fanservice nog ja. jävelst. Ja, det är det. Så att alla, alla, alla hardcore fans älskar ju det spelet. Mm. Och det har ju sålt mängder med kopior. Ja, och det är nog inga som blir förvånade. <laughs> Nej, precis. Till en vet så så hur man det, gräver guld. Be... Oh ja! Oh, ja. <laughs> Nej, men det, det var väl det, mer eller mindre det jag hade. Okej, okay. men uh, hoppar vi in i månadens hetaste då? Har ni något ni ser fram emot i januari? Jag vet inte sådär... Spontant säger jag nej. <laughs> för, för att jag är mer taggad på februari. Mm. Ja, det kommer inte så jättemycket. Jag satt och kollade runt lite... Det som jag är intresserad av det är ju ja. då Resident Evil Origins Collection, mm. som tydligen ja. var 19 på eh, vad heter det digitalt. och ja. 22 släpptes det på skiva. Okay. Mm. Och sen är det Final Fantasy Explorers till 3DS:en, som känns lite som ett klassiskt eh, Final Fantasy, men där du skapar sådana gamla, där du skapar din egen karaktär och går runt. Och sen är det lite så här Pokémon-känsla också. För att du kan fånga in monster som strider åt dig. Mm, så okay. det är lite häftigt. Och det kommer då 29 januari. Så det funderar jag på att kolla in. Ja. Så det är väl det äh, på speldelen jag väntar mm, på. Mm. Filmdelen har jag i alla fall The Hateful Eight och The Revenant. Ja, nu kommer The ja. Hateful Eight. Den missade jag helt. The Hateful Eight kommer 13 januari ja, ja. i Sverige. Huh. Uh, och även uh, Heart of the Sea ser ju ut att vara riktigt cool. Och ja, heter han? Chris Hemsworth, uh, och, Thor. Uh, ja, precis. Uh, och den släpps ju 6 januari. Mm. Uh, samt att The Revenant släpps den 29 januari. Mm. Ja, det, finns en det, film... det är väl de tre filmerna? Ja, det finns en film som jag ser lite framåt emot det är Daddy's Home. Uh, mm. Mark Wahlberg och Will Ferrell. Det ser lite dum dålig humor ut, men jag älskade där de gjorde The Other Guys tillsammans. Mm. Så jag tror att den här kan bli lite rolig ändå. Men det, det släpps på bio då. Men jag väntar nog till att den kommer på film. Men gillar man så jag gör The Guys så har ju en komedi som kommer nu i januari. Jag sitter och kollar igen lite grann. Ifall det är och jag har faktiskt helt missat mm. just spelreleaserna i, i januari. Och som, rent kross så säger jag nej. Typ Nej, det var inte alls mindre. mycket och det här Final Fantasy, det sprang jag bara på när jag kollade bara oh, ett nytt Final Fantasy. Ja, men jag lär gå in ja. och kolla på det var, jag har inte hört någonting om det. Och så, så kollade jag trailern och då var ah, men det här ser ju precis ut som ett spel jag vill ha, men jag har inte hört ja. någonting om det. Så det, varit, det är väldigt <laughs> Nej, tyst precis. om allting också tycker jag. Eh, Resident Evil Zero då? Ja precis, det är ju collectionen där. Ja. Du får eh, Zero och ettan då som vi ja, nämnde precis. absolut. Och, ja, och det, det är, är typ den och det är gamla där. spel. Men absolut. Uh, och så kommer det ju tydligen ett nytt Assassin's Creed-spel okay. i januari. Assassin's Aha. Creed Chronicles India. Okay, det ska tydligen ja. släppas den 12 januari. Men nej. annars är det så här nej, ingenting som verkligen är av intresse riktigt. Nej. Februari, ja då kommer ju, då kom Oph, ju Rocket League. Ja, <laughs> då kommer ju Rocket League. Då kommer som väntar på. Huvud, hu, huvudämnet? Ja, ja, bästa av 2015. Ja. Mm. Jag tänkte, vi går igenom först filmerna och biodelen, för jag tror speldelen kommer vi nog kunna prata ganska mycket om. Så jag tänkte, vad har, tyckte ni om DVD och Blu-ray-året då? <hör> har ni haft något som ni tyckte var riktigt kul som kom ut? Nej, alltså, jag köper inte filmer längre. Nej. Det är som är jag, jag kollar bara på filmer som släpps typ på Via Play och så vidare och så vidare. Ah, ja. Alltså streamtjänster. Ja. Mm. Så att jag köper typ inga filmer alls längre. Jag kanske hyr någon per år. Ah, ja. Precis. Och det, Men, då, och, av det jag har hyrt så har det väl varit typ. Ja. Två, tre stycken på hela okay. året. <laughs> Mer eller mindre. Men ska jag gå igenom min lilla lista? Ja, för jag köper ju fortfarande mm. filmen. Så kan Absolut. ni ju säga om ni har sett den. Ja, precis, mm. precis. Först jag tänkte bara nämna är Sunshine Energy Wooden Box, säsong 1 i 7 som kommer 24 februari. <laughs> Och det är mest bara för jag tycker att Amazon som är en fans som måste köpa den här. För boxen ser ut som deras bord där man har träbordet de har när de har möten med Reaper i mitten. Mm. Väldigt fin. Ja. Ser väldigt snyggt ut i hyllan, kan jag meddela. Mm. Men det är en ser awesome serie också för den också. Den är skadad, ja, av delen Sen 8 juni kom Big Hero 6. Är det någon av er som såg den då? Nej, den har jag missat faktiskt. Jo, den, den, den är ju så jävla som. Awesome, mm, den faktiskt. är skitbra De tar sin liksom lite superhjälte bland annat med. Eh, vad är det? Det är Asien, det är anime. Det är typ Tokyo blandat med Chicago eller Nej, något Nej, det, det är eh, Tokyo och San Francisco. San Francisco ah. var det, ja. Nej, den är riktigt... San, kan... San Fran Tokyo. Ja, den heter ju <laughs> något sånt där också. Det är ju det som är så klockan. Nå någonting åt det hållet heter så ja. stan i alla fall, som de är i. Oh. Så är, ja, här, Vill ni ha en skitbra barnfilm som även passar äldre så Big Hero 6. Ja, så alltså det, det är mycket vuxen humor. Men är det, ja, är det den där är stora, den. vita, upplåsbara barbaren? Ja, typ. Precis. Okay, precis. Ja. Äh, jag, jag, jag var riktigt blödig när jag såg den filmen. Faktiskt. Mm. Helt ärligt. Jo, första gången man såg den. Man... Men Utan att avslöja någonting. Ja, det tog blödig. en storm kan man ju säga. Oh, ja. var... Jag har sett den tre gånger. Mm. Och så kan ni <laughs> försöka hitta Stan Lee som är med i alla superhjältefilmer. Han gör ju en cameo där också. Ja man efter det så 21 september Avengers Age of Ultron och jag har ju att jag tyckte ju inte om filmen men någon av er sett den som gillar den? Alltså delvis gillar den, okay. delvis gillar, altså det var ju mycket så här slapstick Slapstick humor, mm. att liksom de försöker lite för mycket att vara roliga, uh. mer eller mindre uh, och då känner man så här men det kunde de väl ha sparat in på. Och liksom koncentrera sig mer på att göra en snygg story oh. än att bara liksom gå över och försöka vara någon sorts action -komedi. Mm. Det, det, det är väl det enda jag kände som att det var negativt. Annars så älskar jag ju, ju äh, äh, ma mannen bakom altron-rösten. <laughs> ah. <laughs> som även är som sagt är med i Blacklist, en av de bästa serierna jag har sett på senaste tiden. Äh, okay. Nej men alltså... Den var ju bättre än ettan. Och så tyckte du? Jag, jag tyckte ändå att den, den var bättre än ettan. Ja, nej, för jag, jag håller ju inte med där. Men det är för att jag tyckte ju... Tycker ju inte om andra, men jag tyckte <laughs> första var bättre. Men det, mycket är ju också... Det var ju Loki där. Och Loki, hans karaktär är skitbra. Jag tyckte det var lite en sån karaktär som verkligen tog över som jag saknade. Jag tyckte det här med robotar inte var riktigt intressant. Mm. Men... Absolut, jag vet folk som gillar den här som du till exempel och många andra. Och mm. Jag kan ju se hur, varför man tycker om den men det är ju bara någonting som jag personligen inte gillar. Nej, precis. Man måste ju inte gilla allting. Liksom. Nej, precis. Nej. Det är väl tur det. Ja, precis. Exakt. Efter det kom uh, Mad Max Fury Road 4 oktober. Jag oh, mm, är lövigt. Jag <laughs> <glosiga. laughs> är Den är ju för jävla cool. Ja, uh, och... Uh, jag väljer eh, Mad Max Fury Road som min film av 2015. för Jag tyckte ja. det var så pass bra. Utan, utan att blinka. Men, men är du fortfarande mm. inne på din Blu-ray-köpfilm nu? Ja. Eller på din ja, det här film är film, det är inte bio, det här är film. Ja, film på Blu-ray. Ah, okay. mm. Och DVD. Ah, ah. Eh, så då helt, för mig var det helt klart Mad Max Fury Road som tog den. Mm. Ja, och tydligen så ska ju spelet vara riktigt bra. Ja, jag har också hört det. Eh, lite open world och lite ja, väldigt kort. Visst att allt ser väldigt likadant ut men det är förståeligt för så, det är filmerna också. Det är en sand. Ja, det, liksom. det är öken. Det men, är absolut. filmat i Australien. Mm. Efter det så fick vi Terminator Genesis 2 november som jag också har sagt inte gillar riktigt. Nej, jag har inte sett den, så jag kan inte säga någonting. Nej, inte, inte jag heller faktiskt. Ja, jag, jag, jag vill väl egentligen inte se den heller, fast jag samtidigt vill se den bara för att ha sett den. För att, att se hur dålig den är. Efter det så kommer Minions 16 november. Och den är skitbra kan jag säga. Den har jag sett och garvat och den är riktigt bra. Den har jag också sett. Ja, vad tyckte du Ja ah, Den är ju den är kungligt bra faktiskt. Fast, jag tycker ändå att det var väl den är sjukt bra och jag garvar som fan till den och jag tycker den är riktigt riktigt bra så uh. men känner samtidigt att minions är ju någonting som ska vara en sid karaktär hur som uh. de funkar inte riktigt som huvudpersoner i filmen jag håller lite med. Visst, är en film som den ja, här ja, jag tror inte de kommer att kunna fortsätta göra en massa sån här Nej. som de har försökt med typ Pingwins och sånt där för Nej, precis, precis. så är Så jätteroligt tror jag inte det blir i längden. De ska ju komma med den här små, små humon ja, hela exakt, tiden som man sitter exakt. och kvarvarar. Dock skulle de kunna slänga in, alltså bara en tanke så här de skulle ju kunna slänga in dem i flera filmer men ja, de... små camions man precis. ser dem i bakgrunden typ men de, de men de får ju inte vara själva jag tycker inte de funkar som huvudperson eller huvud... De får ämne. inte ta över Nej, kan man precis, säga. Precis. Nej, precis, Jag håller med där. Men de klarar sig jättebra så här i en standalone-film så då funkar det klockrent, tycker jag. Mm. Hobbit Battle of Five Armies Extended Edition 23 november. De är de konstiga scenerna. Oh. Ja, precis. Mm. Uh, mest för att älska Hobbit och mm. sen att... Uh, om jag tycker man ska skaffa någon då ska man ju ha extended för det då får man hela ihop. Så det är därför jag tog med den där och inte den andra hobby som kom tidigare under året. Mm. Ant-Man 30 november. Den superhjältefilm som jag tyckte var bäst under året. Som, jag som sett. sagt, inte sett den än. Nej, inte jag heller Jag kan heller, inte säga något. Och sen insidan ut 7 december. Oh, den är också väldigt Bra. Så det var inte bra år sett. för vad heter det, lite animerat med Big mm. Hero 6, Minions och insidan ut. Ja. Mm. Sen har jag inte jag sett alla andra filmer, det har ju kommit mycket annat, men just det här är de som jag har sett under året som jag som liksom sa wow och och inte wow men det var de som stack <laughs> ut. Men då är det absolut för mig Mad Max Fury Road. Mm. Ja, ja. Jag, jag skulle ju vilja sätta mig och rösta där också men jag har ju sett mm. dem på bio de jag har sett av de du precis drog upp. Ja, ja, och då kom de under året också. Jag vet också. inte. Det är det jag inte minst. Inside när är 24. väl ganska nytt. Den är år va? tror jag, den, den år. år. Den är år. Minions me va? Om jag, inte... mm. ja, jag tror den kommer. Den kommer kom också... ut väldigt väldigt fort på DVD. Ja, ja. Så den att typ det... han bara slutar gå på bio och så kommer den nu på DVD direkt. Vi hoppar in på bio på en gång så kan ja. du nämna vilken tycker du var bäst? Eh, av, ja, nu som sagt, jag är universal. Som... Nej, men det är <laughs> ungefär. Ibland är också där på på bio att Tittar ju inte skit mycket på bio. Längre. Tyvärr inte. Längre tyvärr, precis, tyvärr. Mm. Men de två i alla fall de jag kan komma ihåg så här på raka arm att jag har varit på bio och sett i år. Och mm. av de två som måste, skulle jag då faktiskt säga att det tycker in sidan ut är riktigt riktigt bra. Mm. Det är liksom det, det, den tog en tillbaka till när man satt och tittar på alltså när man tittade på film när man var liten på vänster. Fast mm. fortfarande bra. Nu när man var vuxen. Jag vet, ja, det är Svårt att förklara men jag tyckte den var riktigt bra. Trots att den liksom hade verkligen en storr. Så den fick att gå upp och ner. Och det var nästan så att man började fundera på om man skulle gråta där en liten stund. Så att det, det, nej, mm. den, den tog mig med storm i alla fall skulle jag säga. För jag tyckte den var mm. riktigt bra. Jo bra då. Eh, har du sett några andra biofilmer eller var det de du nej, det är såg? Nej de, de, de det, det är de två jag kommer ihåg i alla fall just nu som jag har sett. Och jag ja, har då, försökt... Danne, hade du... Så alltså, Jag har inte gått någonting på bio i år. Nej. Jag, jag går bara ju bara vänta på Star Wars. Ja, precis. Jag har bara sett Hotel Transylvania 2. Och den var sämre än 1. Ja. Så jag tänker det helt enkelt... 1 var ju först, stört skön. Ja, den var skitbra. 2 var rolig men det var mycket de hade ändrat som inte var så rolig. Den var inte alls, inte alls lika rolig. Nej. Det var det som var synd. Det var fortfarande en helt okej okay story. Men den var, hade ju inte samma humor. Ja, nej, och det precis. var synd. Men jag tänker helt enkelt fuska här och säga Star Wars The Force Awakens. För jag ska se Nej. den på onsdag. Nej, jo, så lyssna här. kan vi inte Jo, lyssna, göra. Jo, lyssna jag har... jo, lyssna. Jag kommer säga den. Jag kommer hinna se den innan det här avsnittet ut. Om jag har fel. Om jag ändra i avsnittet och se, nämna det här. Hör ni ingenting, då håller jag med mig själv. Ah. Det är en okay. För jag satt och okay. tänkte så här, fan gör du så, då har jag fan... Min bästa superhjältefilm Jag har min bästa film någonsin Min bästa film på bio så klar Du kommer bara att se den innan det släps Det är ju fortfarande vissa filmer som man inte har sett Som fortfarande faktiskt går på bio Ja, ja precis ja. Och vissa filmer som typ precis Mer eller mindre har släppts på DVD som man inte Eller som inte ens har släppts på någon streamingtjänsten heller Nej, precis, Nej, precis. precis. Ja, Till det är, exempel. Det är ju där Där tittar ju jag om jag tittar på film Så tittar man ju när ja. de kommer ut där Mm jag, jag har inte hunnit se Jurassic World den. Nej. Den, den började han... jag titta på men oh. jag somnade så jag kollade aldrig klart och Sen har det inte bara blivit yeah. av att jag har kollat vidare. Just det, oh. den finns ju också. Uh, så har du ju även um, oh, uh, The Martian. Ja, oh, den har oh. jag uh, Mission Impossible. Ja, Mission Impossible, precis. Uh, Victor mm. Frankenstein. Uh. Oh. Uh, Heart of the Sea. The Revenant som som sagt släpps snart. Som jag bara måste se för att det ser ut att vara en så sjukt bra film. Ja. Specter som precis har släppts. Nya Bond-filmen. Mm. Ja, just det. Eh, Creed som också, kommer, som också kommer ganska snart. Som just handlar om Apollo Creed's son. Mm. I Rocky-filmerna. Rocky. Precis. Hört att det ska vara sjukt bra och inte alls vara så... Rocky liksom... Nej, precis. Baserad som man skulle kunna tro att den skulle vara. Mm. Ja, ja. Uh, har även San Andreas med The Rock som såg ut att vara en, så här ganska, en, en så här tyd, typisk blockbuster. Uh, jag har den i hyllan, jag har bara inte sett den. Okay. Uh, Everest, som, som syrran gick och såg och sa att det var en av de bästa filmerna hon någonsin har sett. Oj, sa så pass. Ja. Det är inget uh, dåligt Hit betyg ändå. Alltså. Precis. Hitman, Agent 47. Ja, den har jag inte hört så mycket bra, men det har rätt, den har ju släppt i alla fall. Ja, Va? Selfless. Har den släppt? Den på bio, den här kommer i januari tror jag på film. Jaha. ja Fan, för den skulle jag vilja se. För jag, gillar, jag diggar ändå Hitman, alltså... Ja, jag gillar både hitmans spelen och filmen som har kommit redan. Ja. Mm, mm. Alltså inte den som äh, kom nu såklart, eftersom att jag var så förvånad över det. Men alltså... <här> ja, nej, precis. <här> <här> <här> och liksom... Det finns så sjukt mycket filmer som jag vill se mm, som jag bara mm. inte man hinner ju inte med. Allting släpps ju typ i hög. Ja, precis. det skäms ja. Jag kollar igen, igenom. Du... Ja, jag kollade mm. igenom spellistan och bara shit vad mycket spel ja. jag har missat. Så oh, ja. kollar igenom filmlistan filmlista bara. oh satan. Ja, vad är det? Ja, vi mm. alltså, alltså, måste bio... bli bättre på att spela och titta lite tror jag ja. faktiskt. Precis. Jag tror nästa år eftersom nu med podden och allting åh oh, vad man kommer att vara med i nästa år och se allting, alla storfilmer som kommer oh, jag kan säga, jag kommer nog börja jag kommer att se så mycket som jag kommer nästa år gå på bio, har jag nog aldrig gjort för det är skitmånga filmer som intresserar mig, spel nu liksom jag hade en väldigt lång svacka där jag bara spelade lite, Ja. Oh. Men sen, nu mot slutet av året då kom allting istället, för försöker mm. liksom komma i ikapp i allting. Ja. Och det funkar ju inte riktigt. Så nu är det ganska skönt att det kanske lugnar ner sig nu i december, januari. Mm. Mm. Börja få köpa in lite spel successivt i februari och sånt där, så man inte behöver ta allt på en gång, för jag känner att jag hänger inte med längre. Nej, nej, precis. Mm. Ja, jag kan bara hålla med. Jag känner lite samma sak där, just det här att nu, nu när nytt år kommer, då är det bara nu sätter... Nu, gäller att hänga med här bara från start liksom. Och försöka och med hänga med på det mesta i alla fall. Absolut. Mm. Liksom februari från och med bio i februari ja. med Deadpool och oh, grejer. Alltså, det kommer precis. ju spida alltså som bara den efter det. Och det kommer vara så mycket nördigheter ja, som man ska behöva. Så jag kan säga att tycker ni att det har varit lite torrt med vad vi har hållit på med nya grejer och sånt här. I nu, de här 25 avsnitten, nästa år så kommer ni nog ha ja. väldigt mycket att lyssna då, på. Jag kan garantera oh, ja. att det kommer att bli mer då i alla fall, det tror ja, jag. absolut. Ju större vi växer, desto mer kommer ni få lyssna. Ja, precis. precis. Så är det ju. Ska vi gå över på spel? Ja! Ja, det är väl den stora i Ja, det har ju släppts en hel del spel mm. under 2015. Jag tänkte... Vem av er... Vill börja med vad ni har spelat under som släpps under 2015. Jag kan, det ta, något... jag, jag, jag kan nämna första i alla fall. Ja, men kör. Mm. Uh, GTA 5. Oh. Ja, det släppte till de uh, nya konsolerna, så kan man säga, den här generationens. Ja, oh. i år var det. Va? Oh. Uh. Ja, det släpps innan till PlayStation 3 och Xbox 360. Ja, oh, oh. men herregud. Det blev ju en helt annan ja. liksom, grej när det släpptes på Next Gen. Ja. Precis, och så kunde man i pc versioner göra om till First Person och det var väldigt mycket sen nyheter. Det kan man väl även göra i Next Gen-konsolen alltså, kan man det. Ja, jag, ja, jag, det. Vem, jag har bara hört om PC. Nu har jag inte spelat det på nästan ett halvår, men i början där, när det släpptes just sådär, uh -huh. då, då var jag ju som polare och spelade jättemycket. Uh -huh. <laughs> så att eh, det blev väl 150-200 timmar uh, framför det. så att, eh, Väldigt mycket eh, GTA 5 när mm. det som släpptes till nya. Eh, ja <laughs> Och sen så liksom, som sagt, jag har ju inte haft någon next gen-konsol själv. Nej, det är därför jag tänkte att ni kan få börja lite. För jag är den som har haft längst. Mm. Även om Precis. jag har spelat jättemycket så har jag kanske spelat lite mer. Mm. Men absolut, du har ju nu fått så du har i alla fall spelat någonting. Ja, man har ju spelat lite grann liksom hos andra också. Ja, absolut. Så att alltså jag har sett lite grann på Pillars of Eternity testa på det lite grann. Mm. Och fan vilket vackert spel det är. <laughs> det är nog helt sjukt. Just liksom Grafiskt sett och, och liksom, äh, estetiskt mm. så är det ett av de bästa spelna det här året. Utan att tveka. Ja, ja. Ja. Och samma sak med Ori and the Blind Forest. Ooh. Det är också alltså, det är två av de snyggaste spel jag någonsin har sett. Helt ärligt. Mm. Mm. Mm. Jag kollar kollat lite på det. and the Blind Forest. Det ser mm. sjukt snyggt ut. Jag har hört att det ska bli svårt nå no, jävulst. Oh ja, det är det. Men, men hur kul att spela som är enkla. Ja, det är ja, sant. Precis. Men det får fan inte bli för svårt heller. Nej, Den nej, nej. Det får inte... men, ja, jag förstår vad du menar. Det är ju inget roligt när det är för lätt heller. Mm, precis. Uh, och ja, nu i slutet så har det blivit liksom... Nu i slutet har jag ju inte hunnit mer än typ Star Wars Battlefront. Mm. Ja. Jag, jag, jag vill ju spela uh, liksom Fallout 4 jag vill spela The Witcher. Mm. Mm. Ja, alltså you name it. Alla de där nya spelarna liksom, vill jag ju spela. Ja, ja precis. Men det, det, det har ju varit svårt för mig som, som, som ja, inte just. har haft det senaste generationens konsoler. Ja, ja det känns som att det här året är väldigt många som har börjat komma in i den här generationens. Mm. För det är typ Ja, bland polarna och sånt. Visst finns det några som har haft liksom, PlayStation 4 och sånt. Men det är först i år som jag har hört många börja skaffa. Mm. Och jag var ju också sen... Jag, det var ju vid den här tiden, förra året, jag skaffade min PS4 till exempel. Mm. Så jag tror alltså, att nästa år kommer det... Liksom, alla man pratar med kommer att ha spelat något next-gen... Liksom, ja, I och med och också och att de slutar mer och mer göra spel till... Liksom, förra generationens ja, konsoler ja, precis. Ja, precis. Det, det, det kommer ju bli liksom stegvis nu ja, och jag tror för... att de även kommer växla upp under 2016 att satsa mer och mer energi på just nya konsolerna Ja, ja absolut. och speciellt liksom deras first liksom, sina huvudspel liksom ja. Xbox One, det som bara kommer dit, liksom, precis. de har ju nu släppt typ de dedikerade Halo spelarna liksom. precis, jag tror first party heter det och eh, Playstation, de har, de har ju typ släppt ett, två First Party-spel det här året. Ja. Så från och med nästa år, då kommer det, tror jag, bli väldigt bra spelår och att det släpps mera liksom First Party. Mm. Och det tror jag kommer göra väldigt mycket, att folk kommer gå och köpa sina nya konsoler nu. Ja, mm. precis. Men om du fick välja, eller om du var tvungen att välja nu då, ett gott i spel, Game of the Year, av dem du har testat, vilket skulle du välja då? Det blir en delad första plats. Okej. Okay. Blir det faktiskt. Eh, och då, står det ju, då, då blir det Star Wars Battlefront och eh, Rocket League. Ja. Oh, det är bra. Mycket bra val. det är bra. Du då, eh, Ja, jag sitter här och kollar. Eftersom jag spelar på PC så uh, sitter jag och kollar här i mitt lilla Steam-bibliotek. Jag har inte jättemycket där, men eh, ändå... Och, alltså... Kom... Det jag har mest timmar i som jag, och ändå som jag tycker är riktigt, riktigt, riktigt bra När jag tänker tillbaka på det och när jag spelar det Det är något som jag spelade, det var ett tag sedan alltså, Men det är Blood Bowl 2 mm, Absolut Som jag faktiskt, så här, nu när jag sitter och tittar i listan här Det är nog fan det spelet av de som är här i listan som är bäst uh. Och det kom ju i år precis det kom och det, alltså, vi, det är ju det som är snuggast det är ju det som är bäst spel alltså bäst gameplay så tycker jag mm. det är det som har bäst alltså smidigast uppbyggnad och det funkar liksom så det, ja, det, det är det som jag har haft absolut roligast med så och det som jag har varit ja, helt enkelt bäst av de jag har här mm. så du väljer så alltså Blood Bowl 2 som Game of the year. Ja, absolut. Men Rocket ligger napsa ganska tajt bakom, det måste jag ändå mm. säga. För har, jag har haft mycket kul med det också, och så är det. Men mm. Blood Bowl 2 är ju det som absolut vinner. Jo, det tog ju oss lite med chock också. Ja. Där, liksom, ingen av oss var ju beredda på att det skulle vara så roligt som det var. Nej, nej, men precis. Och jag måste säga att nu när vi sitter och tittar igenom här så måste jag gå in och spela lite mer snart igen. Det var länge sedan absolut. nu kände jag. Ja, jag ledde ju 3-0 i våran liga, vill jag ju ta upp den. Ja, ja, men precis. Vi måste gå in där och spela lite mer så vi kommer igång där. Det tycker jag nu när du har fått ny dator och grejer så nu hey, exakt. vi Och det. nu kan jag sitta ordentligt också. <skratt> <skratt> nu kan jag spela i timmar. <skratt> nice. Ja, men ska jag gå igenom min lilla lista då? Ja. Uh, först... <skratt> <skratt> ja, fast vänta, jag måste ju också säga... <skratt> enda anledningen till att Blood två. 2 blev solklara vinnan är ju för att det har varit lite strul med Justcos 3 måste jag bara ja, säga det... så att alla vet jag om det. jag tänkte nästan <laughs> säga det att <hör> ja, först tänkte jag ja, men Justcos 3 det såg du Ja, just ja nej men det var ju ja, lite nej, men problem. Ja men alltså det är, 3 hade vunnit om det hade varit om det hade funkat klockrent för mig personligen från mm. start. då ja, hade absolut. det vunnit utan problem för då hade jag då hade det varit svårt att slita sig från spelet helt och hållet överhuvudtaget som man, om man säger. Men nu ja, det tack är det som att de gör har trånglat, mycket. så blir Absolut. det Blood Bowl 2. Det är ju det som jag gör så är oerhört mycket tråkigt att ja. de inte släpper färdiga spel. För de skulle kunna vinna priser på det. De skulle kunna, ja, ja, de, fansen blir ju mycket gladare av ett ordentligt spel. Det är väl bara att titta lite så här, om man bara ska ta det lite krast så där. Vilka mm. gör Blood Bowl 2? Oj, vad heter de då? Du kanske hade det framme, jag har inte det framme. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag bara gissar på att, är det inte... De, de, de, de, de, de, de, de, Blizzard har ingenting med det att göra? Nej. Ingenting? Nej. Fan, han har kändes det som bra, men... Eh, Hur som, bara jämför de två spelen i alla fall med varandra. Blood Bowl 2 ja. funkade ju klockrent när det kom. Jag har inte haft ett enda problem med det i alla fall, vad jag kan komma ihåg. <laughs> Uh, och Just Cause 3 3 där. även fast det har ju varit mycket hype för det också. Alltså innan att det här ska bli skitstort det ska bli jätteepiskt och det är asbra och du får allt det här och du köper i förväg. Hur kan liksom ja, varför inte göra klart det precis som du säger Nico. varför inte göra klart det då innan eller testa det ordentligt innan man släpper ut det. Mm. Men ja då, ja, då kan du gå vidare på din Uh, jag ska säga jag fick precis upp uh, Blood Bowl här, ska vi mm, mm. Vad ska stå det vars de är utgivna av då? Det står bara att jag köpte av och det står... Men då spelar det ingen roll egentligen, men uh, du, du, du, du. Games. Jaha, okej. Okay. För det är Games Workshop som uh, har rättigheterna till Warhammer gubbarna, men... Ja. Sinai, Sinai Game. Ah, ja, okay. Jag vet inte riktigt vad de gjort tidigare, men absolut. Coolt. Ja, jag bara an antog nästan bara att det var blystyrd faktiskt. Ja. För just för att det är deras stil, alltså deras stuk ja. på spel. Ja, jag vet inte. De kanske hade någonting i bakgrunden där att göra, men det har ingen aning. Om. Nej, det behöver vi de inte. Ja, ja. Ja, men då så. Jag tänkte gå igenom min lista i när de släpptes, men jag spelade ju De sagt inte när de släpptes. Men jag Går igenom <laughs> dem så i alla fall för att jag om i lista. Mm. Först 27 januari kom Dying Light som var ett väldigt roligt spel och såg sjukt snyggt ut. Men det är som jag har nämnt tidigare att jag har ju lite problem här med first person view och när det är liksom parkourgrejer och det så blev det lite väl att jag inte kände att jag hade full kontroll. Det var roligt i några timmar men det är, all, det är ett spel som inte jag kommer helt enkelt spela klart. 14 april kom ju Mortal Kombat X. Eh, skitroligt spel. Jag har haft hur roligt med, som helst med det här. Men tyvärr så är det ju det ett spel som eh, ja, jag spelade mycket två, tre månader sedan släppte det helt och jag har inte spelat det sen dess tyvärr. 21 april Shovel Knight Om man ju spelat. Det kom året förra året i. Uh, Wii och uh, eller vad heter Wii U och 3DS men som sagt jag spelade det första i år för det var då det släpptes i PS4 ett av de roligaste plattformsspel jag spelar på hur länge som helst, uh, älskar man gamla 8-bits och plattformsspel då ska man kolla in Shovel Knight 19 maj The Witcher 3 Wild Hunt, och det här var ett spel jag köpte direkt när det kom ut och hade jätteroligt med det men tyvärr så var ju sidouppdragen så pass tråkiga att jag tappade intresset. Jag vill hoppa in och köra klart storyn i alla fall men nej, det kommer alltid någonting i vägen som jag hellre spelar än att sätta i det där. 23 juni, Batman Arkham Knight. Skitbra spel, underbar story. Tyckte inte alls om pansardelen i spelet. Det förstörde spelet jättemycket. Det var roligt lite i början men på för mycket och till slut blev jag spilös på det. Sjunde juli som vi nämnde där Rocket League. Skitbra bra spel. Haft jätteroligt med det. Men det är någonting man tar upp och spelar lite med polarna. Det är inte man sitter längre jättemycket med själv. 25 augusti Mega Man Legacy Collection. Så är det sex första. Mega man gamla NES-spelen Jätteroligt att få spela dem igen Till moderna konsoler Men det är ju liksom samma gamla NES-spel Bara man kan spela dem på nya Eller den här generationens Och det gick så bra när du spelar dem Nej. Speciellt på Twitch Ja Nej, Jag är inte bra på de här spelen För fem Och jag har inte hållat mot att spela dem heller och är det, det är det som är så roligt Du köper dem, så spelar du en stund så bara, Jag orkar inte så bara, så jag Spelar aldrig mer jag tog men det här spel har jag spelat om och om igen Men det är samma sak De bossar som jag klarade då De klarar igen och sen skiter sig totalt 25 augusti, antil Dan Skräckspelet PS4 Exklusivt Tog mig och många andra med storm Och skitbra spel Skitbra story Och jag trodde absolut inte att det skulle vara så bra som det var Sen var det då 22 september Blood Bowl 2. Precis som du sa, skitroligt. Ja. Funkar jättebra. Eh, tyvärr så är det som, ja, som du också sa att tyvärr har man ju tappat det nu. Ja. Och, men det är någonting man vill, jag och så vill komma tillbaka till, absolut. 6 oktober, Super Meat Boy släpptes innan det till Xbox och PC. Det kom ja, som nu till PS4 och det var då jag testade. Skitroligt. Men eh, samma sak där. Den bossen som jag kom till i 15 minuter game time. Det är den bossen jag kommer till. Jag har inte kommit vidare. Som dess. 9 oktober. Uncharted The Nathan Drake Collection. Uncharted är min favoritserie. Och eh, har man inte spelat den tidigare, skaffa den här. Lite uppiffad grafik, inte så här överdrivet. Eh, alltså det är inte jätte, jättemycket snyggare. Men man ska absolut spela spelen och det är några av mina favoriter och det är det jag håller på att spela just nu. när jag har alla de här tidigare spelen som jag inte har klarat av så är det ändå en shard jag dras tillbaka till. Broforce kom oh. 15 oktober som äntligen kommer ur betan. Den har ju varit i beta jättelänge. Du och jag oss spelar ju det förra året typ ja, eller något sånt där i betan. Ja. Och nu har det äntligen släppt så Testa den det är inte dyrt alls och det är skitkul. Så testa. 10 november Fallout 4. Väldigt roligt. Men det är sådana här som jag har jätteproblem med. Open world spel. Jag börjar spela dem jag spelar aldrig klart dem. Och sist 17 november Star Wars Battlefront. Jätteroligt. Men det är samma sak där. Ett multiplayer spel. Jag spelar i en, två, tre månader. Sen spelar jag aldrig igen. Men vilket är då mitt eh, game of the year och jag måste säga Until Dawn, skräckspelet. Jaha. Mm -hmm. Ja, det var en det chock. Det var inte faktiskt. Ja, ja, absolut. Det var en ren chock för mig och just liksom eh, det kom jättemånga bra open world men det som jag säger jag, det är inte riktigt spel för mig och jag är ju en third, eh, third person action adventure spelare det är de spel jag älskar som har charted Tomb Raider, ett spel som skulle passa mig perfekt, släpptes på Xbox One jag får <laughs> vänta ett år för att få det annars hade det säkert tagit platsen men jag kan inte spela det så då var det Antil Dawn av de spelen som chockade mig mest som nej, jag tycker, ska man spela ett spel då tycker jag absolut att man ska spela Antil Dawn. men det är lite det jag har problem också som jag tänkte nu komma in till, vad ni tyckte om spelåret 2015 och jag tänkte börja där att det har varit på tok för mycket open world spel för mig. Eftersom det inte är spel som jag riktigt klarar av. Oh. Och jag, som sagt jag drog upp en hel del här som jag har testat. Men personligen vill jag ha en ganska linjär. Jag vill ha som Batman det första spelet där man tas fram i små banor utan att det verkligen känns så. Och där jag har en story som hela tiden driver på. Där det inte är en sjukt massa siduppdrag som får mig att försvinna och sen vad var det i historien nu? Ja, just det. Nej, jag kommer aldrig spela det spelet igen. Som Skyrim aldrig klarat. älska spelet. Aldrig klarat. Eller snarare aldrig mm. valt att klara. Ja, det ja men det, det är för att jag tröttnar på dem. Och det är ju det. Unsharded. Liksom nu, jag har Fallout 4. Jag har mm. Witcher 3. Mm. Båda känner jag att ja, men jag vill spela mer av det där. Nej men titta. Unsharded. Och då fastnar jag helt i det. För det är sådana spel jag fastnar i. Och tyvärr så Open World, jag hade hoppats att Fallout och de här skulle fånga mig för jag har lärt mig spela lite mer hela tiden. Men det är aldrig som att jag, jag känner att jag kommer aldrig klara av just nu att spela klart något av de här spelen. Jag spelar hellre mina third person spel. Mm. Så vad tyckte ni om året? Starkt. Mm. Ja, det Men som sagt, jag skaffade ju, skaffade ju Next Gen som sagt väldigt sent. Så att Mm. och så har jag inte världens starkaste PC uh, så att jag har väl inte kunnat spela liksom de nyaste nyaste spelen utan det får jag ta igen typ januari februari mars Ja. <här> uh -huh. uh, men jag kommer ju ta igen det så att uh, fråga mig i mars ja precis, <här> vi återkommer <här> <här> <här> nej men jag måste säga att jag tycker alltså själva spelåret i sig så har ju varit har väl varit helt okej okay. dock så har väl jag varit en sån som jag har väl egentligen börjat har igen alltså lite tidigare än dig dan om man säger så. Men jag mm, har ju jo. inte varit den som har spelat stört mycket. Jag har inte, jag har inte varit som dig, Nick, om vi säger så då. Nej. Spelat alla spel <laughs> typ som. Nej, men alltså, ändå under, du har ju ändå under ett par år ändå spelat. Var du mycket mer insatt i vad som kommer ut, när det kommer ut, hur det kommer ut, vad du ska ha för att spelare. Och annat som vad spelar det från, du har alla. Men skissamma. Eh, du förstår hur jag menar? Ja, absolut, jag förstår Och, exakt vad du menar. I, jag har väl ju mest, nu när jag har fått nya PC:n och mera plats och allting sånt här, har jag ju mest försökt hitta spel där jag inte behöver lägga ut hela plånboken. Men ändå mm. få spela det som är bra, om man säger. Och liksom verkligen mm. försöka få komma in i spelandet igen. Men Så absolut, att... det är ju lite som du berättade för mig förut, att du... Fick ju tillbaka nördandet när vi började jobba tillsammans. Ja, precis, precis. Och det har ju liksom växt lite hela tiden. Och nu med den här podcasten ja. så är jag tyvärr rädd att du kommer hamna i det här ja. med jo, oss ja. jo, men, jo, men så är det. Och, alltså jag skulle i ärlighetens säga att jag vill ju dit. Det ja, vill absolut. man ju. Men det är fortfarande så att det tar en stund att komma dit också då. När man, må, när man ändå... Man, det, för det är jävligt mycket att ta in alltså. Det är sjukt mycket att ta in och bara komma tillbaka till... Alltså från att ha suttit och spelat ja, Visst jag var fan med till original Xbox Det var jag Så att sitta mm. där och spela och behöva åka in till Game eller någonting sånt Alltså ja, en spelbutik Och köpa ett spel Och sen åka hem, sitta och spela och lira och tycka det var skitkul Aldrig någonsin i hela mitt liv Laddat ner ett DLC till mitt spel Jag har aldrig haft en konsol uppkopplad På internet tidigare och nu sitter jag här med en, med en PC där jag har Steam och alla spel. Och bara så fort jag startar skiten så bara, bring, bring, uppdatering, ah, DLC, 10 kronor, ah, kör. man så här, what the fuck? Så det är mycket att ta in. Och, ja, och, sen, men det är det jag ja. känner lite att, vad heter det, som är bra för den här podden också. Att mm. du inte är den här som jag och Danne som hela tiden försöker hålla oss uppdaterad. Ja. Liksom lyssnar allting och liksom håller sig sittet på Twitch, Youtube och allt sånt där. För det är liksom det som är bra för dig och för många lyssnare att du är den här som liksom tar ner oss på jorden och pratar på en lite mer nivå som man hittar de här spelen så passar den personligen. Ja, jo, men precis, precis. Ja, men så är det Som, som Dan är liksom börja, kanske började snacka Fallout där både du och jag försvinner och ja. bara pratar om dem nu? Men vi försöker liksom ta ner honom. Jag... Liksom spänna precis likadant på Anshaded, börja snacka om oh, den här backstorien, ja, men vänta, ingen av oss spelar. nej just jag vänta börja med det här spelet att växa jag tror det är både bra för lyssnarna och för oss andra, ah, jag alltså, jag att vi precis, är så precis. pass olika du... spelare som vi är och kan hitta varandras liksom spel som passar den personen. Mm, mm, mm. för det är ju sjukt mycket spel när ute och sen, har jag ändå, jag, men... sen måste jag ändå säga att jag är ju ändå en sån som eh, jag spenderar ju Allra helst, om jag kan och har något att göra, så spenderar jag ju helst min tid i garaget. Mm. Därefter... Jo, men du, du är ju nörd på det viset. Ja, ja men precis. Och därefter mm. kommer ju spelandet. Absolut, det kommer. För jag tycker att det är roligt att sätta med er och spela en stund liksom och så. Och det tar jag ändå vidare till att det finns en del B-spelare där ute som jag också skulle vilja testa nu när jag äntligen har plats mm. för det. Så att det ja, kommer det nog det bli jag... mera... Efter året nu. Alltså när nyåret kommer så kommer det att bli mera spela, spela, spela tror jag också. Mm. Men det är ju det mm. jag lite gillar med den här podden vi har. Att vi är Danne, han är ju den här first person killen. Mm. Han kan mycket mm. om sådana spel. Spelar sådana spel också. Jag är mm. ju lite sämre där, men jag spelar ju mera third person som sagt. Men jag, och så är du fan som också spelar third person. Jag ska sånt, men kan, jag älskar spilspel också. Ja. Och kan mycket om bilar och sånt. Jag tror Personer som lyssnar på varann podd kommer hitta en av oss att verkligen börja lyssna extra mycket på. Ja, man kan eftersom, liksom relatera. Ja, precis, ja, precis. och då hittar man sin favorit och bara, han tyckte om det spelet. Amen, det har jag märkt att jag är väldigt mycket som honom. Amen, då mm. kanske jag testar på det här. Och mm. på så vis. Och det är samma sak som du fan när du sitter... Och snackar om Blood Bowl, som nu till exempel. Ja. Och det väckte upp mig. Ja just det, ja, det är ju skitkul. Och det, när vi, de, de, vi spelade tillsammans. Ja, när han snackar om Fallout. Det fick ju mig att skaffa Fallout. Och jag är glad att jag testat det. Sen att jag ja. kanske inte kommer fortsätta jättemycket i det. Men jag är glad att han snackar så gott om det. Så att jag i alla fall testar det. Ja, det, det, är det, är, det är rätt sjukt att du har faktiskt spelat spelet. Det har inte jag. Ja, men, jag, men jag kan mer om spelet än vad du kan. Ja, och du borde spela spelet. <laughs> jag vet, jag ska köpa det. <laughs> Nej, så det är ju sådana grejer och det är det jag tror jag att det är, det är det som är det roligare med podden, både för oss som ha, gör den och för er som lyssnar att som sagt, ni, vi är olika personer och det tror jag kan göra den här podden väldigt gott. Ja, ja men det tror jag också, mm. absolut. Det ska bli spännande att se vart vi hamnar nästa år om inte annat. Mm. Nej, Vi kan bara klättra uppåt som jag känner det. Ja, ja absolut, absolut. Ska vi lyssna lite vad lyssna Eller, lyssna. Ska vi läsa vad lyssnar har att säga? Det, det tycker jag. Vi mm. kan jag börja med de som jag har. Vi först kommer Kristoffer Hårsta. Han skriver... Det här är lite internt så jag kommer köra en förklaring efteråt. Ja, det vad jag skriver, såg det. Var så här, Jag fattade inte ett dyft. <laughs> nej, nej, jag, fattade. jag vet inte ens om fanan var med. Men det han skriver... När vi lirade D&D och Joel var one-shotad... Och dog. Och Fredrik Boff-Eriksson kom på typ en timme sen att han kunde återuppleva till honom. Plus DM-kommentar när han krittade och började räkna hur många d åter han gör i skada. Det är så fantastiskt bra. <laughs> och det här är då en kill i vår Daniel och grupp. Och det är precis. De mötte sin första Hill Giant. En ganska hård karaktär. Och alla hoppade iväg och gömmer sig. Förutom den här Joel som är nekromonser. Och vi tänker, om, ja, han drar väl upp en sköld. Nej, det gjorde han inte. Utan han står där och tar den här slaget <skratt> av Hildjagen till ansikte. Och jag lyckas slå en kritt. Och jag sänker ju bara huvudet. För jag vet ju, alltså jag sänker huvudet för jag skäms. Jag tänker inte på att jag kan ljuga och säga att det är någonting annat. Utan folk kollar över min <skratt> skärm och ser den här d 20 med tjugan uppåt. Och jag bara, alltså jag är jätteläsen. Och så börjar jag räkna det. Jag tror det var typ så. Här 5 6 D nej, 8 är, jag tror det falnade var Om inte, mer än då alltså det var så sjukt mycket. Ja, det kanske var något. Om det var en ja, i alla fall en hillja jag kommit ovan gör men ah. jag det var det är åt det och jag slog ju bara högt på den ah, det är åt den åt. Ja, det mådde så dåligt. Uh, så Joel han blev ju lite ledsen och sur och vi bara, <laughs> men jag går hem vibba, ja ah, men ledsen. Sen vi fortsatte en, en timme till ungefär så kommer Fredrik, Mats Fredriksson som är våran healer bara. Eh, pojkar, ja vad då? jag kunde ha hjälpt honom. <skratt> Vad? Men han dog ju. Ja men jag är så pass stark så jag kunde ju ha fått upp honom till livet. Aha, nej äh, det är ingen idé att skriva sms till honom. Ja <skratt> det var så, äh, FIFA, det är jättetaskigt men det var så jävla roligt. Uh. Och sen, ja, Nej, äh, men det är jättekul. Det är Det har varit väldigt gott det här senaste året och vi fortsätter starkt så det är jättekul. Ja absolut. Björn Karlsson skrev sen. Han skrev, hm svårt det här. Har väl inget årets film alla kategorier, men sedan har jag väl inte sett alla bra filmer som kommit ut i år heller. Men för att nämna någon så Inside Out tyckte jag var mycket bra. Årets bästa tv-serie är helt klart Mr. Robot. Bästa serien på länge med spänning och otrolig skådespeleri. Årets tv-spel för mig blir nog Batman Arkham Knight. För det är det spel jag spenderat mest tid i det senaste året senaste tiden. Årets brädspel, Dead Men Tell No Tales. Mm. Väldigt roligt piratsamarbetsspel med stora omspelsvärde. Med stort omspelsvärde. Sen sist, men inte minst, årets nördpryl. Den nya Chromecast, prylen du inte visste att du behövde innan du har den. <laughs> och det är väl man kan se internet och grejer på tvn, eller vad är det? Ja. Jag tror det är något sånt i alla fall. Det är, ja, någonting sånt är det. Va? Jag, är inte ja. helt, jag är inte helt hundra på hur det funkar riktigt. Men... Jag tyckte att sån en reklam på Facebook. Ja. I alla fall, eh, sen fortsätter han. För mycket open world-spel. Verkar som alla vill göra spel som aldrig ska ta slut. <laughs> eh, vill istället ha ett atmosfäriskt action-adventure-spel med bra story utan en massa annat skit inbakat i det. Det vill säga, samla detta. Gör detta hundra gånger. Rädda ytterligare någon random person igen med mera. <laughs> och jag håller helt med där. Karls oh, nej, Björn Karlsson. Och sist jag har är Alexander Klassen. Jag älskar open world. Där man inte är låst av att följa någon bana eller väg där man inte kan avvika från uppdragen. Finns inget bättre än att avvika från huvuduppdrag och kunna göra vad man vill hata känslan att vara låst i ett spel och inte kunna styra över vad jag kan och vill göra. Jag har det varit ett superår med open world som till exempel The Witcher, Fallout 4, Metal Gear Solid med flera, så jag tycker inte att man ska klaga på spel året 2015 när det gäller open world. Även Just Cause 3 kan tilläggas till denna kategori som väldigt lyckade och stora spelsläpp. Det enda problemet jag kan ha med Open World är att det är ibland alldeles för mycket siduppdrag som inte har något speciellt värde för spelaren och inte tillför speciellt mycket. Skulle hellre se att man la extra kryt på att utöka huvudstorien i spelet och göra det mer intressant för spelaren, ändå den som le spelet lever på. Och absolut helt rätt. Uh, Danna, har du någonting från någon uh, Ja, jag fick en, en liten uh, åsikt mm. uh, från Martin Larsson som skriver att Exmakina uh, var bästa filmen han har sett i år. Uh, mm. uh, han skriver så här, Exmakina långsamt, vackert filmad ruskigt bra skådespelarin, skådespelarinsatser. Bästa AI-filmen på länge. Och det är väl jag har fått faktiskt. Ja, uh, då Mm. Då hoppar vi rast vidare till Färnans fråga. För det är ju du Färnan som ska ställa en fråga den här gången. Ja. Och precis som jag har nämnt tidigare så är det här ett segment som vi vill ta bort genom att få era frågor. Så skicka in det till abitonundes eller gå in på abitonundes på Facebook och skriv där. Ja, ja eller på Twitter. Ja, eller på, på Twitter. Twitter. Eller mm. den ni oss, bloggen. Varsågod. Ja. Färnan, tjut. Det är jag. Nej, nej men eh, vad jag undrar egentligen är väl eh, vad eran favoritspe eller, eh, en, er, ja, er favoritspel, eller ja, eran favoritspelkaraktär. Och då spelar det, för min del spelar det ingen roll Next igen, alltså det spelar ingen roll vad det är. Det kan vara när som och i vilket spel som helst. Och jag undrar mm. mest egentligen varför den karaktären ni väljer är eran favorit. Har du någon bra? John 117. Ja, ah, Mr. Spartan. Mhm. Mm Master Chief. Ja. Ah. Det är min favorit, alla kategorier. Ja. Ah, eh, mm -hmm. Jag har ju följt och serien sedan den släpptes på PC 2001. Mm. Mm. Eh, första upplagan och sen dess har jag varit helt såld på den spelserien. Så att, eh, jag kan inte säga någonting annat än Master Chief. Nej, ah, nej. Ah. För mig så, det är som vi alltid har nämnt, den viktigaste måste ju vara Super Mario. Jo, jo. Mm. Men favorit, det ja. var lite svårare. Jag har ju många favoriter, såsom Nathan Drake från Uncharted, Ryu ja. från Street Fighter, Sub-Zero Mortal Kombat, Link Zelda, Samus Metroid Prime. Ja, Samus Aran är liksom också <laughs> en favorit. Det finns sjukt många bra. Men skulle jag bara få välja en så väljer en som många andra tycker är ganska grinig, sur och bitter. Och det är Kratos från God of War. Ah. Ja. Brutaliteten personifierad. Precis. Jag tycker han är en stenhård karaktär. Många gnäller på att det inte finns något djup och att han bara står och skriker. Men har man spelat alla spel som jag har gjort så tycker jag att det finns en bakgrundshistoria där och jag tycker de gör ändå helt okej okay med vad de gör att bygga upp den här karaktären. Och jag tycker jag gillar honom extre extremt mycket för ja, att han är så bitter och kan liksom slakta allt. Han strider liksom mot monster, titaner, gudar. Och sen är ju spelen helt sjukt roliga. Så är det någon favoritkaraktär som jag så här på en gång så måste det vara Kratos som jag kommer direkt upp så i huvudet. Mm, mm. Mm. Ja, nice. Ja, själv, själv var liksom när jag kom på Frågan i sig så satt jag faktiskt och tänkte på lite mer av det stuket som du började på där, Nico. Just uh -huh. det, alltså det, var, det var så jag kom till frågan om man säger: just det här att vilken är den vikt eller vilken är den karaktären man har använt mest, eller den karaktären man har hållit på med mest, alltså spelat mest, mm. och från början. För att det är enkelt för mig att säga så här: att ah, men min absoluta favoritkaraktär det måste ju vara död på att han har ett eget spel också. <laughs> så att, och, och så kan det vara klart där. Men vad jag, vad jag faktiskt Vad jag faktiskt vill Vem jag tänkte på från början när jag kom på det Var faktiskt eh, eh, Crash Bandicoot faktiskt okay. För att den första spelkonsolen jag hade Var Playstation 1 Den nyare varianten Den där lilla jävla mini såg ser mm -hmm. ut som en Walkman typ bara mm. den, den Det Playstation 1 hade jag Och där hade jag just det spelet Crash Bandicoot hade jag och spelade ju alltså som en tokig. Och därför alltså för det är fortfarande så att när jag ser honom så tänker jag ändå så här, ha, det där är en, det där är liksom en riktigt rolig rackare som jag skulle kunna spela med även idag. Mm. Mm. Och, och, ja, det var det liksom det, det var så jag tänkte när jag kom på frågan och just det, därför blir ju de två blir ju mina svar också, just Crash Bandicoot och självklart Deadpool. Men det finns så många andra anledningar för han är så himla awesome bara. <coughs> Ja, Crash Bandicoot är ju viktig för det är ju vad heter det, Naughty Dog som gjorde honom mm. som mm. sen gjorde min favoritspelserie som han kjade, mm. så det var ju därifrån mm, de började. Så. Ja, ja, men precis, precis. Absolut. Jo, jag spelade väldigt, väldigt, väldigt mycket Crash Bandicoot back in the day. Ja, jag menar. Han är ju, det är ju han var ju ändå större än vad man tror kan jag tror, tänka mig. Tror, precis. För, för att Mario, visst, det, men det är liksom Nintendo, vem var det mer sen då? Liksom. Sonic, Sega, ja, precis. Och, så... och sen tog det ju sin lilla tid, sen kom ju Halo till må liksom Xbox och sånt där. Ja, men precis, och så hade men du absolut. Crash där till ps, PS mm. 1 liksom. Så... Bästa är ju när Crash åker till Nintendo, tar en mikrofon och sk skriker <laughs> åt Nintendos högkvarter, hur mycket bättre Playstation är än den? <laughs> Klart ja, vi... ja, nej, men det var väl min fråga egentligen. Mm. Ja, men Bra, bra fråga vore Det vore väl kul det att fråga. höra om någon av lyssnarna faktiskt känner för att svara så får ni absolut skriva in till Ja, svar. det tycker ja, så jag så jag så att ni ska era små lurkers, lurkers. <laughs> Mm. Vad lurkar du har så här uh, Tänkte ta upp uh, vad vi tar upp i nästa avsnitt Jaha, men vänta vi tar ju semester! Mm. <laughs> Vi tar ledigt i två veckor. Wow. Vi kommer tillbaka 7 januari. Det blir mm. nästan tre veckor. Ja, nästan. Ja. För oss blir det nästan tre. Det blir jo, det blir tre veckor. Det släpps nu på torsdag. Och sen tror jag jag har räknat att det blir en, två, två veckor tre. ledigt som det blir två andra avsnitt. Ja, och sen ja. kommer den. Precis. Ja, ja. Exakt. Ja. Var inte orolig om ni får två specialavsnitt istället, där det är alla fem frågor uppdelat. Så ah. ni kan sitta och tävla med igen och lyssna från den gamla goda tiden. Gamla goda gamla tiden. Goda. Just det. Och sen så kommer vi tillbaka där i januari och eh, ja, ni får väl se vad det blir då. Troligtvis blir det väl att vi ska diskutera lite om 2016 och lite sånt där vad vi ser fram emot och mycket annat roligt. Det är ett nytt år och eh, det kommer bli en hel del nördigt prat vi kommer att hålla på med. Mm. Mm. Men vi har ju något väldigt viktigt. <laughs> Jag De är tagad! Vi har priser att dela ut. Det är fem frågor -tävlingen. Oh, yeah. oh yeah. Och det är ju så att Danne leder just nu med 35. Mot Färnans 32. Hmm. Men det är inte fem frågor vi har. Utan det är 11 frågor vi har idag. Don't, don't, don't. <laughs> det är alla resterande. Från eh, alla ni som skickade in. Så jättetack för det. Och jag har era priser här. Stående som titta på mig. Så vi får se vad som <laughs> och vinner. Stående som tittar till och med. Oh shit. Okej. Okay. Okay. Så jag tänkte vi. Och eh, ni som eh, lyssnar på det här. Vänta till slutet. Vi kanske har en liten julklapp. Men ja, det kommer då. Är ni med på första frågan som går till Danne? Ja. Yep. Och sorry alla ni som skriver in. Har ni inget namn så kommer jag inte kunna uttala era namn korrekt. så <laughs> Vi börjar med Va? första här. Då. Ja. Christian Skejl, Skejl, Skalle, S-C-H-A-L-E Skalle. -E. Från Västra Frölunda. Oho. Han skriver så här. I den andra arbetskopian av vad som skulle komma att bli Star Wars episod 4, A New Hope, hade Luke ett annat namn än Skywalker, vilket? Var det A, Organa, B, Starkiller, C, Drayson eller D, Sunrider. Vad? B. B. Starkiller. Åh. Vad hör de igen då? A. Organa. B. Starkiller. C. Drayson Eller D. Sunrider. U. Nej, tyvärr B. Du sa också B. Ja. Och ni har båda rätt. Åh. Mm. Feges <laughs> Jag hörde att du vill ta någonting annat först Men såhär, ja, jag har inte chansat Ja men jag tänkte också Sun, vad heter han? Sunrider hade ju kunnat funkat också faktiskt det, det lät som ett bra alternativ faktiskt Och som jag nämnde förra gången Så har inte jag rättat någon av dem här Så är det fel så får ni skylla på dem som skriver in Ja, ja men det skiter vi Kan inte skylla på dem som faktiskt lyssnar på oss <laughs> Tyvärr så fick vi ingen namn till den här personen, men han eller hon är från Halland. Uh, vänta, Och vänta, skriver... vänta. vänta. Hur kunde du inte fått ett namn, men du vet att de är från Halland? För jag fick en adress, men jag fick ingen namn till den adressen. Ah, mm. Okej. Okay. Mm. Sneaky. Mm. Vad heter den nya Star Wars-serierna, alltså tidningarna? A. Star Wars Invasion. B. Star Wars Clone Wars. C. Star Wars Jedi Eller är det det? det finns inga tidningar. <laughs> Va fan, vad var är det där för lur? <laughs> lur det är så det så här. Uh. <laughs> <laughs> Helvete. Uh. Ja. Det, det är ju helt omöjligt men det är ju säkert just därför det är så. Så att det finns inga. Du tar det. Det finns ja. inga tidningar. Jag antar att det var jag som skulle svara först förresten. Ja, ja. Magkänslan säger Vänta, vad var A? Star Wars Invasion Ja, då tar den. den Det lät väldigt så här, Icke Star Wars Så därför är det Och rätt svar är D, det finns inga tidningar Oh, just yes. yes. För alla oh. tidningar som har funnits innan Som jag har förstått det Har de helt strykigt Aha, ja. Mm -hmm. de, de gäller inte längre De finns inte, där, alla de här böckerna där Hans Solo har barn och grejer Det finns inte i Disneys universum <laughs> Men Disney, dumma det huvud <laughs> Okej, okay, coolt så där klättrade fan in med ett poäng Vad står det då då? 30... 36-34 va? Precis 6-34 <laughs> Håller du koll? <laughs> ja, jag måste hålla koll nu så jag vet Okej, okay, nästa till Danne det här är från Joakim Eriksson Öregrund Die Hard med Bruce Willis i högform oh. är egentligen en omskrivet manus till en uppföljare en annan grym skådis ville göra en uppföljare på. Vilken? Nej. A. Cobra, Sylvester Stallone B. Nico Steven Seagal C. Tequila Sunrise med Mel Gibson eller D. Kommando, Arnold Schwarzenegger Känns som att A eller D är rätt. Åh. Hmm. A. A, Cobra, Sylvester Stallone. Och varför, varför, varför får jag för mig att det är C, Mel Gibson? Tequila Sunrise, Ja. Jag fattar inte varför, men jag, jag, måste fan, jag måste gå på magkänslan där. Du tar C. Ja. Och rätt svar är... D, kommando, Aj. Arnold Schwarzenegger. Fan. Vad fan! Jag sa det, där, A eller D? Ja, du sa ju det. Och nästa fråga till Fernan. visst. To från Tobias Läsker. Tobel som vi kallar. Det. Mm. Från Göteborg. Ah. Jatlaberg. Under vilket namn gick den populära tecknade 80-talsserien Turtles i Storbritannien? Vad heter den? <laughs> Vad? Ta, ta om frågan. <laughs> Läs, jag läste innan till. Under vilket namn gick den populära tecknade 80-talsserien Turtles i Storbritannien? Vad heter den? Okej. Okay. A. Mm. Teenage Mutant Hero Turtles. B. Teenage Mutant Super Turtles C Teenage Mutant Fighting Turtles Eller D Teenage Mutant Ninja Turtles Men varför Ja Hur Det här är ju Fan Jag Jag röstar för Blufffråga så det Teenage Mutant Ninja Turtles ja. D jag, jag har hört någonstans att alltså, det ska finnas Något land där det heter annorlunda Ja Men vet inte ifall det är England Nej, precis, precis Det Just. Just därför jag tänker Bluff Men jag är inte säker Luriga jävla. Ja, den där är jättelurig Ja Vi <här> fan vad jobbigt det var det. Den, är, den är jättejobbig. <laughs> Jag ser också Ninja faktiskt. Du tar det Ninja. Ja. Det, åh, för fan, det kan ju verkligen vara värsta kuggis. Och mm. rätt svar är... Ja, Teenage Mutant Hero mm. Turtles. Va? Det var Hero. Okay. Ja, ja, det, var det är England. många av Goddammit. våra spel som Teen, Teenage Mutant 8-bit och sånt. Det heter spelen Teenage Mutant Hero Turtles. <laughs> För det har jag irriterat mig nådjävulst på. <laughs> ja, ja, men då ja. står det fortfarande 36-34 då. Precis. Mm. Hur många frågor är kvar? Uh, uh, sju va? Vi har skrivit en, två, tre, fyra. Så ja, Sju, okay, sju då sju, så. Sju kvar. är det lugnt. Ja. <laughs> Och den ska vi till Danne då. Ja. Mm. Niklas Lundmark från Ursviken. Ursvika! Vilken magisk substans utgör kärnan i Harry Potters trollstav? Oh. A. Enhörningshår B. Fenixskärtfjäder C. Drakskärtssträng eller D. Villighår Jag säger unicorn. A. Enhörningshår oh. Jag har, så jag, jag har jävla noll koll på, på Harry Potter, ska jag säga. Va, vad heter personen som skickar in den här frågan? Niklas Lundmark. Okej. Okay. Eh, jag vill ta alternativet eh, Fenix-Skärtsjäder. <laughs> det, det, det är ju rätt eftersom du är en Harry Potter-nörd. Absolut. Och det är rätt. Ja. Jag ville bara tacka honom för en bra fråga så sådär. En <laughs> fråga som faktiskt är mm, Den här kan jag. Fan vad bra. Då står det 35-36 Javisst Lite as <laughs> Fy fan vad nöjd jag var när du började läsa den där Och fy fan Ugh. Men, Och vad färna, men du hade va? lite koll du med Ja nej alltså Harry Potter är tvär, Där är 0. noll Ja okej okay, okej okay jag tycker om filmerna, men det är som så här detaljer mm. ur filmerna nej i det, ingenting de, ja men den, den är fan svår, den är fan svår att ta på filmerna också faktiskt tror jag för den nämns typ så här bara någon gång jag det tror jag hört har. fenix fjärden någon gång i mm. någonstans men hade ingen aning, det var i ja, den, den, nej, nämns, den nämns typ när, när, när han är in och köper den i början på, eller i där i ettan Sen nämns det någon gång i typ film 4-5 där någonstans också, för då kommer de på det. och ja Hur som. <hör> ja, nästa då. Det är till dig, fanna. Oh. Det här är från Robert Haglund okay. i Södertälje. Mm. I filmen Fight Club så spelar Brad Pitt Edward Noltons alter ego. Vad hette karaktären Brad Pitt spelade? A. Raymond K. Hassel B. Richard Chesler. C, Tyler Durden eller D, Detective Walker. Hmm. C. C, Tyler Durden. C. Se, Tyler Durden. du försökte bara... vara lite snikig där så här, äh. mm, jag kanske inte kan det här mm. jag tänkte hur länge ska jag vänta för att få det här <laughs> då men ja och... Tyler, Tyler Durden nästa är till Danne mm. från Björn Karlsson i Gimo hej Björn mm. vilken av dessa bossar hör inte hemma i Metal Gear Solid världen åh oh, oh, men oh, gud ja Laughing Octopus B The End C Forgotten Madman Eller D Fatman <laughs> Va? Alltså, vad är det här? A A Laughing Octopus Då, då säger jag har Jag ingen, jag har ingen jävla aning. Då säger jag D Jag drar till och med en chansning Fatman Fatman A du har och säkert rätt, rätt på den och sitt as. C, Forgotten oh. Madman. Oh. Yes, han hade oh. inte rätt. Oh. Oh. Oh, ja. oh. Björn skriver så här. Forgotten Madman, den trevliga bossen stöter du på nere i underjorden under staden Jurnan i spelet Bloodborne. Mm. Ah. Han nämner även de bossarna. Laughing Octopus. En ung, skrattande galen kvinna i någon slags stealth blackfisk direkt. Så är livet lite yeah. svårt för Old Snake i Metal Gear Solid 4. Vad mer ja. behöver jag säga? är mm. änd, En 100 år gammal sniper som dyker upp i Metal Gear Solid 3. Ja, den visste jag faktiskt. En av den hela seriens coolaste bossfighter där bossen till och med kan dö av hög ålder. Ja. Fatman från Metal Gear Solid 2. En flintskallig inlines åkande bombman som åker omkring och planterar CF C4. Ja. <laughs> oh. uh, vem var det som svarade första? Det var Danne, då är det färman. Ja. Oh. Jakob Söderqvist, Gimo. Fortsätt sångtexten från Nightmare Before Christmas. I'm the master of fright and a demon of light and I scare you right off out of oh, your skin. B, your home. C, your house. Eller D, your pants. Tom, uh. Tom, to, sista frasen i, i texten. And I scare you right out of. I scare you right out of. Okej. Okay. Åh mm. oh, jävlar. Eh... Uh. Skin of oh. oh, your skin. Mm. Ja du. Alltså vet du, det är helt stört. Och vilken jävla spänning. Ja, jag jag, så jag, så jag så. säger pants. Jag Va? säger pants. det är, det är oh, your pants. Fan, den är bra den också alltså. Jag säger pants. Och rätt svar är. Det är your pants. Ah, yes! 38-36 38? Ja 38? yeah. yep. oh, fan. Usch. usch Då blir det Danne yep. Anders Rydström Stockholm mm. Mm. Vilken av följande figurer Släkt slash art Och hemplanet är okänd I Star Wars universumet A. Chewbacca B. Jar Jar Binks C. Yoda eller det? What då? Magen säger Chewie. Ja, oh, Chewie. Dra frågan igen. Vilken av följande figurer släkt slash art och hemplanet är okänd i Star Wars universumet? Oj, men då säger jag också Chewie. Och rätt svar är Se joda. Jaha. Mm -hmm. Vi har ju till och med ah, en fråga det. om Chewbacca's hemplanet. Ja, det har vi. Jag tänkte vi. väl det, men det, alltså, det, det ah. nämns ju faktiskt ingenting i filmerna. Nej, precis. I filmerna. Det nämns det bara i böckerna. Som ah, nu lite längre gäller, tydligen. <laughs> <laughs> Nej, precis. <laughs> Okej, fanan. Ja. Hur många frågor har vi kvar? Två stycken och du måste ha rätt gå, <gål> Nej, Dan är du på båda och och Danne fel på båda för mig? att du ska komma ikapp. Oh. Oj, oj, oj, oj, oj. Jag har tagit hatten nu. Oj, oj, oj, oj! Ja. Johanna Hörner från Öregrund frågar. I, fel, I filmen Jurassic Park från 1993 så används två ljud för att få till brachiosaurus ens läte. Oh. Vilka? Åh, oh, shit. Oh. Nörshörning, noshörning. Noshörning. Noshörning. Noshörning och sjölejon. B. Lejon och elefant. C. Val och apa eller D. Krokodil och hjort. A. A. noshörning och sjölejon. C. Och C. Val och apa. Jag tänker ju så här att jag tänker inte säga ett svar utan jag ska sätta frågan upp. <laughs> det jävla oh, fy fan. Ja, men det, det är fan helt rätt. Okej, okay, ja, det blir det mer spännande så. Är ni med? Ja. Läs in, Assemi från Maria Jag hoppas att du talar det. <laughs> Vad kallas ön där Oliver Green Arrow Queen blev stransat och lärde sig ett och annat? A. Nanda Parbat B. Damanhur C. Tetepare Island Eller D. Lianju uh, A. A. Nanda Parbat jag, får ju inte, jag kan ju inte säga samma som dig Danne för då kommer jag inte, att få det ingen plan att det fick jag vinna det här. Eh, ja, alltså det spelar ingen roll för jag har ingen jävla aning så typ, vad sa du Danne, A? Ja, då tar jag C. C? Ja. Tetepara Island. Ja, det är mycket möjligt att det var det du sa. Okej. Okay. Nu tänker jag säga vinnarna innan jag säger svaret. Kan jag få Trumwilver? Vinnaren. Och fem frågor är... Danne! Yeah! Thanks. Fick inte ett enda rätt Jurassic Park Så var svaret Val och apa C Ja, yes. yes. Härligt Och svaret i Green Arrow Frågan var D Lian Yu ja. Och Danner Första priset Är en Ska jag se Ska jag bara få ta fram <laughs> Det är en roll, för vi kan inte se något Nej, Nej, jag jag ser jag om, den, den är på ändå väg ändå. till Messenger nu Jaha okej okay. Jag, jag kollar, jag kollar. Upp, håller oss uppdaterade. Jag även. Cool oh, power armor, armor från Fallout 4. Cool. Fucking nice. Uh, och ett litet tröstpris. Va? <laughs> Har du tröstpris också? Ett litet tröstpris. <laughs> Pop Marvel Deadpool unmasked. Haha, <laughs> cool. <laughs> den var lite cool Den kommer ju passa perfekt Ibland mina Chimichanga-bussar Och mina andra Deadpool-gubbar Det blir perfekt det är bra Och eh, Tack alla ni som skrev in De här sista frågorna Ja, ah, skit tack bra Tack så fan Riktigt bra Men, frågor Men vi har en liten julklapp ni, mm. vi, kommer, vi kommer lägga upp den här Vinnarens pris Det är Fallout Power Armor Pop-Up-figur Vi har två stycken Att lotta ut Och det jag vill att ni ska göra För att ha chansen att vinna det här är att Gå in på Facebook. Självklart gilla <kör> vår sida. Men också dela vår sida på er Facebook-sida. Ah, en utmaning ah, så... till er. Ta en print screen eller ett telefonbild eller vad som helst. Och maila den bilden till oss när vi ser det på er tidslinje. Och skriv namn och adress. Så kommer vi låta ut det här nästa torsdag. Så ni kommer få och vinnarna skriver vi på bloggen och Facebook och överallt. Eftersom vi inte har ett avsnitt den veckan. Mm. När vi kommer ha det så kommer ni... Jag har chansen att vinna och som sagt gå in och kolla på facebook allting så får ni se den här oss hittar ni på abitonödernes gmail.com facebook abitonödernes bloggen abitonödernes .blog instagram abitonödernes twitter abitonödernes <laughs> danne ja. vad kan man hitta dig Eh, kan hitta mig på Twitter på ätdunderskaägg och samma sak på Instagram på ätdunderskaägg. Ni kommer även kunna hitta mig på Twitch framöver förmodligen någon gång i januari. Eh, där kommer jag heta The Swedish Beard. Fan Ja, på Facebook. På våran, hemsida, på våran sida där på Facebook. Håller jag mig med relativt uppdaterad? Sen får vi väl se om jag försöker och. Hoppa igång den här jävla, vad, vad hette den sidan nu då? Play.tv va? Mm. Som jag kommer väl att försöka lägga upp lite flera videos och grejer där. Jag kan till och med visa att jag kanske lägger upp någon hel, hel gameplay alltså när jag bara sitter och spelar allmänt. För jag har ju nämligen sådana videos också. Så att, jag kan, kan kika där om inte annat om ni vill se vad jag håller på med. Och vad ser man mm. dig trolla på Twitch då? Eh, man ser mig inte trolla på Twitch än Nej, bara det, i ja, det, kan, det kan komma. För att det är som sagt, jag har ju faktiskt möjlighet att göra det där också. Så, att, det, det, kan, kan så. det kan bli så. Kan bli så man vet aldrig. Men jag tänker mm. inte lova någonting. Ni kan gå in och kolla på den senaste videon där fanan trollar både mig och Danne på Twitch. <skratt> <skratt> jo, ja, men ja. Ja, han var ett ordentligt rövhalet där ett tag. <skratt> Vi bara, jag, jag trodde stenhårt på oss, bara, äntligen någon som skriver så bara, fan vad nice, bara, Nej. Just det, nu när du säger det, Nico, så är det ju faktiskt att jag har ju ett Twitch-konto. Ja, precis. Ja, ja du ser det. Ni kan hitta mig på Twitch också. Under Funkis. Ja. Nej, Funkis. Funkis. Fem Funkis. Funkis med F. Ja, visst. Så, ja. Ja. Oh -oh. Och mig hittar ni, Nico Hazard. Hitta mig på Youtube, Nico Hazard. Facebook, Nico Hazard. Och Twitter, Nico, Hazard, Nico underscore Hazard. Mm. Ja, visst. Tack alla ni som lyssnar och god jul och gott nytt år. Ja, visst. God jul och gott ja, nytt år god till alla. År. Så hörs vi nästa år. Happy, Happy <här> <new> Year. Happy birthday. Hej då, <med oss>. Hej <här> då.